Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vizinhanos. Hoje o nosso programa é de 1097 e o dia de hoje é dia 9 de março de 2025, um dia após o Dia Internacional da Mulher. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos vivenciandos. Mais uma vez, vamos entrar no ar com o apoio de WS Festas e Embalagens. Maquim, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos. Livraria Casa do Caminho. Giga Vale Atacado, depósito do de seu depósito. Polotel conforto, praticidade com a economia e camelfiltros, filtros soluções saúde para sua água. Agradecemos também aos centros espíritas, a AMI, ao Anjo Ismael, a Casa do Caminho, ao Jefa, ao Luiz e Vida e ao Paulo de Tarso. Lembrando também que quem nos apoia é o grupo musical Castelã e também as tendas de umbandas, Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso amigo Rodolfo, é... Colevate tem 2L e 2T, né? Que então exagero. a gente quando quando esses nomes aparece assim, a gente não sabe se tá falando certo, se tá falando errado, mas deve ser Em português deve ser Colevate mesmo, né? Eh, estamos fazendo assim porque o Rodolfo é uma pessoa muito bem-humorada e tranquilo. então ele tá aqui com a gente, o Rodolfo é o, é, o, é o presidente aqui regional da da União de Sociedades Espíritas, e tem feito um trabalho muito muito bacana de união também dos movimentos aqui na cidade. Desde o começo, Rodolfo se preocupa em nós caminharmos juntos. E hoje nós vamos falar sobre a Semana Kardeciana, aí, né? o mês kardeciano, a, a, a comemoração é, 160 anos do livro O Céu e Inferno. As palestras estão tudo voltadas para isso. E nós vamos conversar, porque de céu... É meio complicado a gente falar, uma agora de inferno a gente entende pra caramba, né? Todo mundo aqui entende bem. É, tirando a Cris né? e o Piero, que são tudo novinhos, né? Agora o resto, os mais velhos, tudo... Falar de umbral, falar dessas coisas, nós somos especialistas. Né? Vamos lá, então? Bom dia, Cris. Bom dia, bom dia a todos. Então, aqui é eu e o Piero. Obrigada aí pela participação de todos uma Um dia especial Dia das Mulheres, aí foi ontem Um abraço para todas as mulheres Estou aqui representando Não é mesmo? Pierre, dá um bom dia para nós aí é, é a única mulher hoje é, Não, não, nem ali um. na... é, até, até... É. Piero. Fala, Piero Bom dia a todos, queridos ouvintes, é um excelente domingo a todos, nós aqui mais uma vez tentando ajudar aqui na, na técnica, aprendendo um pouquinho, né, e também mandar um grande beijo aí para todas as mulheres, ontem foi dia das mulheres, e hoje é também um dia especial porque Ele tem um integrante aqui da, da rádio que tá fazendo aniversário hoje, é hein Jorge, tem um, um, um aniversariante especial hoje aqui, não tem? Então! Rui Barbosa fazendo é. 60 anos Ei, Senão, Quando ele fundou <risos> o programa eência Espírita né era essa a idade <risos> que ele tava mais ou menos né mais ou menos. agora já virou um, uma roda umas duas vezes aí <risos> quantoos anos hoje está fazendo Ei. Quantos anos você tá fazendo 86. Você vê? Bem vividos, graças a Deus. Ah, quem quem olha assim não parece jeito nenhum. Eu contava que você já tinha uns 95 por aí. <risos> <Né>? <risos> Brincadeira. Rui é um símbolo aqui pra gente de, de saúde, né de resistência. Esse ano passado ele teve aí e fez umas... Três ou quatro cirurgia e nem parecia, né? Sempre continuou firme e é o nossa, nossa âncora aqui, né? Que sustenta o programa, que sustenta a gente, que dá que dá apoio para todo mundo e a gente conta com ele aí até os... Parece que os irmãos, as irmãs dele, não sei se ainda estão vivo mas demoraram mais de cento e tantos anos, então a gente tá contando que pelo menos até uns 120 ele vai aí com a gente. É, é Outro dia foi fui ao médico e falei, eu tenho uma notícia ruim para dar pro senhor. Falei, pode dar. A senhora não, não vai viver mais 70 anos, não. Pois pô, vai, tá não quero. Pô. Nossa. <risos> eh. Que a Catarina tem que parar de colocar e... você no formal, porque você tá conservado pra caramba. É, é. É? Isso é, é alegria de viver é Graças acontece Deus, isso, viu? <risos> Isso aí galinhos e, por favor é vamos ah. aproveitar gente tem a enquete hoje você considera que o espiritismo valoriza adequadamente a contribuição das mulheres para a humanidade Isso. então vamos participar todos vamos curtir compartilhar e, e ligar também manda mensagem no WhatsApp, ligar aqui pra gente, que hoje vai ter sorteio do teatro. A gente vai falar um pouquinho mais depois, né, Jorge? Isso, nós vamos falar, né? Tem um te tem a peça de teatro hoje aqui no Teatro Colinas, A Vingança do Judeu, né? É um um livro muito famoso, então tem adaptação. É, e o Rodolfo trouxe essa notícia legal aí para os nossos vivencianos que vão nós vamos sortear dois ingressos mas os dois ingressos são para duas pessoas diferentes tá bom é não é para o, o par de ingresso não nós vamos sortear o ingresso para uma pessoa e o ingresso para outra pessoa se por acaso o ingresso for sorteado para o marido e para a mulher paciência a gente doa mas mas é normalmente para uma pessoa e para outra separado É, mas pede a pessoa ligar dizendo que quer ir, né? Exatamente, não, então... Né? Não, mas a gente tem feito isso. Ou você liga aqui, né? É... Como é que é o nome do telefone mesmo? 39213009. 39213009. Ou então coloca aqui na, no, no WhatsApp, WhatsApp. né? Sim. Que aí a gente coloca o nome para vocês no sorteio, para a gente não sortear todo mundo e às vezes a pessoa não que ainda, mais que pega a pessoa lá do Japão, né, da Rússia, que tá lá, então não, não dá tempo dela chegar aqui <risos> até hoje à noite, eu acho que não dá né? Então, Carlinho, eu pronto, Cris? Oi? Pronto. Carlinhos? Carlinho. Pode <risos> ir, Rodolfo, seja bem-vindo. Bom dia, Rui, Parabéns. Bom dia Jorge, bom dia Cris, bom dia Piero, feliz dia das mulheres, bom dia Cleide, bom dia Silvio, bom dia Luiz, bom dia Carlos Henrique, não sei se o Tião Baroto já chegou, bom dia Tião Baroto, bom dia família Vivenciana, hoje estamos em festa, o Rui Barbosa está fazendo 86 é. anos bem vividos. E nós estamos aqui na cola dele, para ver se a gente consegue pegar uma uma energia boa dele aqui. Né, Rui? Ver se vocês conseguem chegar na na uhum. idade que eu tô tendo hoje. É, na sua Não, aba. Nós estamos aí. E <risos> o conhecimento, né? Porque isso aqui é uma enciclopédia ambulante. Família Vivenciana, mais uma vez, nós vamos ler uma mensagem... De Virtudes e Valores, Mensagens do Espírito Tiaguinho, Psicografia de Jorge Reis Hoje nós vamos no item 31, Liberdade Para falar de liberdade, devemos ter atenção, visto ser ela um direito para todo cidadão Ela deve ser bem vista na democratização Família Vivenciana de democracia é a arte de respeitar o direito dos outros E precisamos aprender o que é isso Nesses dias de hoje Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus Nos acalmando, respirando profundamente Fazendo o nosso religare junto à espiritualidade maior A fim de agradecermos ao Pai Pelo dom da vida Por nosso corpo perfeito Por tudo que temos Pelo que somos E pela oportunidade que temos Nessa manhã abençoada Que recebemos nosso irmão Rodolfo Colevate Que veio nos falar sobre O mês kardeciano E hoje em especial sobre céu e inferno Que nós possamos envolvê-lo com carinho Para que possa discorrer tudo o que preparou Para nós Agradecidos mais uma vez, Senhor, vos pedimos. Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas à medida em que perdoamos aos nossos ofensores Não nos deixes cair ante as tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal Amém, amém, amém, Senhor, amém Tema Bom dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será a semana kardeciana. E nós estamos aqui com o Rodolfo Colevate, que é o presidente da Uze de São José dos Campos e também é voluntário do Centro Espírita Divino Mestre, um dos mais antigos centro espírita de São José dos Campos. Bom dia, Rodolfo. Olá, bom dia. Tudo bem? É muito bom estar aqui com você outra vez, nesse dia tão bacana, tão lindo, que o meu amigo Rui faz o seu natalício, né, de 86 anos, Não é isso, Rui? A minha filha Vitória também faz aniversário hoje, Rui. Opa! É, faz 29 anos hoje. Puxa vida! Minha Ele filhinha. é alegre. Maravilhosa, assim é, como você. Então tá bom. <risos> Toda pessoa que nasceu no dia 9 é só maravilhosa. É o melhor mês do ano, né? Rui? Melhor mês do ano fazer aniversário. É tudo pessoa humilde. O Rui tem orgulho da humildade dele. Eu, eu também assim, mas também sou muito humilde e modesto também. É, Rodolfo, é, nós nós então, vamos entrar aí no mês, né, que é, que é no mês assim de comemoração dos 160 anos do livro do, do livro O Céu e o Inferno. E, assim, o que, que a gente poderia falar sobre o livro Céu e Inferno? Será? Você já teve a curiosidade de, de procurar saber por que que colocaram esse nome? assim Será que Allan Kardec colocou esse nome, o Céu e Inferno? Quer dizer, tá lá, Justiça Divina, né? A Justiça mas, Divina. É, mas coloca, é, sai o título Céu e Inferno. Não ficou pesado demais? O que, que você acha? É, assim, na realidade, esse livro é muito pouco lido por nós, né? Uhum. É ele é bem conhecido o nome, mas eu tenho se você fizer alguma algum tipo de pesquisa, já foram feitas as pesquisas e muitos poucos espíritas já leram esse livro. Uhum. Então é uma oportunidade para nós lermos o livro no, no dia do, né, no ano é. que ele completa 160 anos. Eh, O Céu e o Inferno, na verdade, eh ele escolheu esse nome uh, fa fazendo uma explicação, uma desconstrução do céu e do inferno. Uhum. Então é meio que provocação, uhum. estilo de Kardec, né? E, e os livros dele, muitos livros deles, ele colocava um título e depois como se fosse um subtítulo, né? A Justiça Divina uhum. Segundo o Espiritismo. É, de fato, uh, o fato de, de muitos de nós crermos em vidas passadas ou ainda no início de nossa carreira aqui na Terra, é, nessa encarnação, É, em céu e inferno é muito ruim para nós acho que atrapalha muito a nossa caminhada é, nós perdemos muito tempo é, discutindo isso e em cima dessas crenças de céu e inferno é, foram tomadas e são tomadas ainda hoje uhum. muitas decisões é, que afetam bastante gente no, em nosso planeta de uma de uma, de uma uma forma muito ruim então acho que Allan Kardec foi muito feliz na verdade escolher esse tema esse nome é, pro livro como uma provocação para nos motivar a ler e entender as razões é, de, de o, o porquê que hoje ainda temos muitas pessoas que acreditam nisso, ele raciocina, né? nesse livro eh de forma muito detalhada e filosófica também uhum. sobre as questões se é o inferno eh do umbral, né, que a gente purgatório, chama de purgatório, é. né? E aí ele explica, né? Mas ele né? não chama de umbral, mas ele explica essa questão uhum. do limbo que antigamente, uhum. né, existia, segundo, uhum. né, o nosso papa antigo lá, existia, depois uhum. eles acabam fala, não, agora não tem mais limbo, mas ainda naquela época ele explica a questão do limbo. Que eu o limbo era é. para onde iam as crianças, né? Não. É, as é. pessoas que não eram batizadas, eram <risos> boazinhas e amigas, que... <risos> elas iam para o limbo, que, na minha opinião, é um belo de um castigo. É, né? Você fica eternidade, é. né? Então, e ele ele raciocina, é. realmente Kardec era é, muito didático, né? Então, ele raciocina, explica claramente os argumentos que foram utilizados para, naquela época, né? para dizer que havia um céu, um inferno, e, e aí ele nos convence de maneira muito clara é, do absurdo que são essas esses conceitos antigos, né? É, e nos leva a um grandes, importantes reflexões sobre a nossa fé. Eu acho que esse livro fortalece muito a nossa fé, porque nós, espíritas, é óbvio que nós temos muitas crenças bastante contrárias a céu e inferno mas às vezes a gente não raciocina a nossa fé é de uma maneira organizada uhum. esse livro ajuda bastante nesse sentido sabe de, de nos dar a, a argumentos fortes é o de pontos importantes lembrando né Rodolfo que o, o Livro dos Espíritos é um livro que tem quatro livros dentro dele né Exatamente. e a parte o quarto livro a gente tem o céu e o inferno a base né O que Exato. que o que que ele fala sobre isso no quarto livro que é o final do livro do Livro dos Espíritos é, E aí dentro desse quarto livro ele desdobra e traz para gente o livro céu e inferno é, que é muito interessante porque é talvez da, da codificação é, da codificação seja o livro mais prático de todos dentro da codificação seja o mais prático Porque os outros traz muita teoria para gente, muita teoria, muita teoria, mostrando, falando, falando, falando o jeito que é, né, a gente pega todos fala o jeito que é, quando a gente pega o livro dos infer... do... dos infernos, ó. quando a gente pega o livro o Céu e Inferno, ele mostra como é, né. Ele mostra então é carregado de exemplos de depoimentos de pessoas que estão em regiões melhores pessoas que estão em regiões piores pessoas que podem estar no abismo pessoa que pode estar numa treva é pessoa que pode estar no lugar de luz então é, é, é colocado muitos exemplos ali dentro e a gente consegue entender bem melhor o que que se passa conosco na hora que a gente vai embora quando a gente vai para o plano espiritual que nós somos seres individuais não adianta a gente querer ser bonzinho depois que a gente morre não né a gente continua sendo a mesma coisa então é o, é o jeito que eu sou aqui é onde eu vou parar é por sintonia e outra coisa que é interessante também só eu sei o jeito que eu sou viu só você sabe o jeito que eu sou não é o outro que sabe não É, vocês não me conhecem, vocês não conhecem o Rodolfo, vocês não conhecem o Rui, vocês não conhecem ninguém aqui, nem nós conhecemos vocês, essa pessoa íntima que tá dentro de cada um de nós. Então, o outro pode até olhar para a cara do Rui, que ele tem 86 anos, e falar, nossa, o Rui vai para o céu direto. Mas é só ele que sabe para onde é que ele vai. Nenhum de nós sabe, né porque ele já tem consciência disso, sabe exatamente quem ele é. Então quando a gente sabe quem a gente é, a gente sabe para onde a gente vai. Então o livro O Céu e o Inferno, ele traz para as gente exemplos assim magníficos que ajuda muitas pessoas, ajuda bastante mesmo, porque poxa vida, essa pessoa foi parar nesse lugar? Poxa vida, era ela, mas ela era assim quando ela tava aqui na Terra e foi parar aí então é, é um livro bem prático que eu penso né tem reunião mediúnica nesse livro, exatamente e eles, a segunda acho que parte do, do livro tem esses exemplos que você cita e aí aliás ela chama exemplos uhum. né que são as, aquelas reuniões mediúnicas que uhum. eles fizeram para falar de vários tipos de espíritos ali em uhum. vários estados né e eles comentam ah, da situação deles muito interessante e também o que você colocou de que só nós sabemos o que somos na realidade é, é eu acho que a leitura e o estudo do Espiritismo nos ajuda a nos conhecer. Esse autoconhecimento é muito importante para nós. Nós temos uma autoimagem, às vezes, que meio que disfarça os nossos uhum. defeitos. Às vezes, nós por, por nosso orgulho, nosso egoísmo, nós achamos que somos muito melhores, às vezes, do que realmente somos. E esses livros nos ajudam a refletir, a entender um pouco mais de nossa caminhada, inclusive o Céu e o Inferno. Tem do código penal que ele fala, né? Código penal do espiritismo dentro do céu e inferno. E, e, e é uma leitura é, que nos ensina bastante. Porque nós temos uma visão é, muito equivocada das palavras castigos e penas. E, e, e aí essa, essa visão nossa equivocada nos leva a, a achar, né? que a gente não deve castigar é, realmente ninguém e, e realmente aquele castigo que nós tínhamos antigamente é péssimo né uhum. é de bater em alguém ou de fazer coisas que é, realmente agridem a, a, a outra pessoa né? então ele explica é que na verdade é Deus não castiga que é, que você mesmo é que busca a sua correção né e, e várias outras e várias outras coisas importantes e de conceitos que ele traz para nós com relação a essa questão de punição né que são palavras que às vezes viram um meio tabu né para alguns espíritas como se eh, como se elas não existissem, né? E aí a gente meio que eh meio que é uma certa confusão, né? Eh, realmente aquele castigo, aquele tipo de punição que nós tínhamos antigamente, é aquilo não é assim, claro que não. Mas se nós temos um braul, se nós temos, né, alguns espíritos que passam alguns tormentos aqui na Terra também, é um mundo de expiações, né? É, a gente acaba mesmo que que nós mesmos acabamos nos punindo uhum. quando a gente transgride a lei as leis de, de Deus né então é interessantíssimo esse é, aprendizado para aquilo morte. que a gente tava falando né que, que no Livro dos Espíritos eu tô eu, eu eu tô com o Livro dos Espíritos assim que a gente lê a gente lê a gente, lê, a gente estuda a gente lê a gente estuda mas a, o legal quando a gente acaba de ler o Livro dos Espíritos ou estudar o livro dos Espíritos é saber que daqui a pouco você tem que fazer tudo outra vez né isso é interessante então nós acabamos de a semana passada, a semana atrasada, nós acabamos o estudo do Livro dos Espíritos lá na casa da Marcela. Foi quase três anos de estudo que nós fizemos, né? Teve teve dias que nós só lemos uma uma questão só, né? E foi bem discutida. Por isso que demorou três anos. Não, não tem, te tem tempo, tem tempo para começar, mas não tem tempo para acabar, né, um estudo. E e tudo isso tá ali dentro, dentro do Livro dos Espíritos, mas é bem bem básico, bem resumido. Então, Allan Kardec traz essas obras então é ela traz como nós estamos falando aí a sequência do é, esse, esse exame comparado que tem das doutrinas sobre a passagem da vida corporal para a vida espiritual, sobre as penalidades, sobre as recompensas futuras, sobre os anjos, sobre os demônios. Olha só que interessante. Ele fala sobre isso. Você acredita em demônio, acredita em anjo, né sobre as penas que são atribuídas a gente. A segue, como nós falamos agora há pouco, de muitos exemplos mostrando através dessas reuniões mediúnicas que traz os espíritos para falar. Então, a gente fala assim... É Quando a gente até tem gente que acha que é fantasia, né, Rui? Quando quando aparece um espírito meio diabólico na sessão de, de, de doutrinação, né na sessão de desobsessão. E, na realidade, lá no começo, Allan Kardec evocou esses espíritos justamente para dar um exemplo. O cara está saindo lá de uma treva tremenda para poder, foi autorizado a trazer para mostrar qual a situação da pessoa. E a gente se depara com muito, com algumas pessoas assim nas nossas reuniões mediúnicas, espíritos que estão no sofrimento pleno, mas ele chega violento. Se o médium não se controlar, ele sai quebrando tudo no lugar que ele chega, né no lugar que ele está dando a passividade. Então Allan Kardec trouxe isso lá atrás para dar exemplo, para mostrar para gente dentro desse livro aí maravilhoso. Queria aproveitar para falar que nós terminamos o estudo do livro dos espíritos na Casa da Marcela e amanhã nós vamos começar o estudo do livro Casa da Marcela onde floresce a esperança muita gente pergunta porque às vezes quando a gente pega um livro romance igual a gente pega nosso lá como muitos outros livros né que são grandes best sellers aí da, da, da doutrina e às vezes a gente lê só como romance esquece de ver o aspecto doutrinário que tá ali dentro então o livro Casa da Marcela tem muita doutrina Né? Que ela é uma menina, um espírito jovem, né? Os espíritos que estão junto com ela sempre são jovens, mas eles não faz, não falam nada nos romances deles que não estejam parados dentro da doutrina. Então, o grande objetivo do estudo do livro Casa da Marcela é mostrar esse lado doutrinário que eles trazem pra gente ali. É, então começa amanhã às 7:30 e da noite lá na casa da Marcela, que fica na Avenida Papa João Paulo II, número 129, Parque do Sino. Tá aberto para todos, é só comparecer lá, tá bom? Quanto tempo vai demorar esse curso? A gente não sabe. Também curso não, não é curso, é estudo, né? Quanto tempo vai demorar? A gente não sabe, não tem não tem prazo para terminar não. Mas como é um romance, muito mais muito mais é muito mais rápido do que o Livro dos Espíritos é claro que nós demoramos quase três anos e é o, o aconselho é isso né a gente tá estudando o Livro dos Médiuns lá na AME, no nosso grupo de no nosso grupo de desobsessão que a gente faz no sábado de manhã faz mais de 20 anos que nós estamos estudando o Livro dos Médiuns. né E cada vez que a gente lê de novo alguma coisa fala Mas, tem certeza que você já tinha visto isso Né? quantas vezes a gente já passou por ali e às vezes passa desapercebido Rui, Rodolfo é o... Rodolfo, o que nós que eu entendo, por exemplo, de doutrina espírita que eu gosto da doutrina espírita é porque ela tira todas as superstições tira todos os nossos medos todas as nossas ansiedades e é uma doutrina racional Quer dizer, então eu gosto das coisas da doutrina espírita porque ela é racional e ela segue bem eu sigo muito as orientações do nosso grande mestre Jesus porque eu acho que ele é o é, é, o, é o dono de tudo aquilo de bom que a gente acontece na nossa vida viu então essa é a minha visão eu Já estudamos o livro do, do Céu e o Inferno, estamos estudando agora obras póstumas lá na Pau de Tartas, porque a gente vê que sem estudo a gente não é nada na doutrina espírita, né? Não ficar muito na na superstição, no medo e, e a doutrina espírita não é para criar o medo na gente, né? De maneira nenhuma. É? De maneira nenhuma. E Jesus é utilizado por alguns irmãozinhos cristãos para colocar esse medo em nós, né? como se ele tivesse falado de inferno, né? E na realidade ele não falou que tem nenhuma pena eterna, isso é colocado aqui nesse livro também, e nas palestras que nós vamos ter, as palestras vão ser de 24 a até o finalzinho do mês, no dia da, do aniversário da desencarnação de Kardec, 31 de março, é a última palestra, então vai ser de 24 a até 31 de março. Nós vamos fazer palestras lá na Ame, lá no Comeia. Eu falei com a Bárbara também, a Bárbara também, ela tá nos acolhendo, viu, Jorge? Eh, em várias outras casas também da USE. então é, é um Quer, ciclo vamo, de palestras que vamos falar, que tá levando, vamos vamo e, e, detalhadamente. A, vamos então. Vamos, aí eu falo, você vamos. comenta, né? Okay, então. No dia, então vai ser do dia 24 ao dia 31, né? Isso. O tema é a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é em comemoração aos 160 anos de lançamento do livro O Céu e o Inferno. Então, no dia 24, na segunda-feira, nós teremos a palestra lá no Centro Espírita Amor e Caridade, lá em Santana, na Avenida Dove Barbosa, 1048. Quem vai fazer a palestra é o Carlos Abranches. E o Abranches. Né? O tema é a história de O Céu e o Inferno. É isso que ele vai contar para gente lá nessa palestra dele, no dia 24, né? Exato. Aí no dia 25, na terça-feira, na Fraternidade da Colmeia, nós teremos lá a Colmeia que fica na Rua Padre Rodolfo 119 na Vila Ema. Em frente mesmo a portaria do, do, da Igreja Padre Rodolfo ali, do lado de trás. Nos né? fundos, é. é. A Paulo Guimarães, o Porvir e o Nada, é, que é, é é um dos é um dos tópicos que está dentro do livro Céu e Inferno, na Paulo Guimarães lá de Taubaté, né? Isso. E esse esse capítulo do, do Céu e Inferno é interessante que daí ele ele fala um pouco né, dessa esperança eh que as pessoas que têm fé, elas têm, né? Essa certeza, na verdade, eh que nós temos na vida futura, e ele compara com as pessoas que infelizmente são materialistas, né? Uhum. E não e não acreditam que elas crêem nesse nada. Então ele comenta um pouco desse assunto muito interessante, é. essa palestra. No dia 26, na quarta-feira, vai ser a, a palestra lá, lá no Centro Espírita do Dr. Ivan de Souza Lopes, que fica na Vila Letônia. Né? A gente pouco fala do, do Centro a gente fala muito do Dr. Ivan de Souza Lopes, mas pouco fala no Centro Espírita, né? Fica ali na é. na Vila Letônia. É um Centro Espírita antigo já, né, Rui? Muito antigo. Muito antigo, né? Muito antigo. É, quem vai fazer a palestra vai ser é a Rutcibles Cibles Cibmus Cíbulus Cí esse SL aí não serve para nada É, é. é. é. é. Esse Cíbuls cara esse cara esses caras que só fala brasileira é complicada, não? Os espíritas e o temor é. da morte, deve ser muito legal. Olha só. Se é. é espírita, tem medo da morte? Não olha só que complicado, né? Tem medo das espí Uhum, tem espírito que tem medo de é. espírito né? É, tem espírito, espírito que é. tem medo de morrer. É, é interessante. Morrer. E ele fala disso naquele livro, né? Ele fala, uhum, do, é. Ele é, fala é, disso no justamente livro, justamente de um é. tópico, né, que é. ela vai abordar. É. Então, se quiserem, quem tem medo, por exemplo, de morrer, dá um pulinho lá para ver essa palestra da da Ruth, <risos> da Ruth. né? interessante é, no dia 27 vai estar todo mundo lá um dia né 26 no 26, dia 26 é, é é. Isso. no dia 27 na quinta-feira Centro Espírito amor e caridade Jacó né amor e caridade Jacó que fica ali na Rua é, Coronel José Monteiro é, 816 o, o essa rua ela é a, o caridade Jacó é quase paralelo com o Divino mestre né o Divino mestre fica de um lado aqui do cemitério e o amor e caridade Jacó fica do lado, do outro lado do cemitério. Exatamente. É interessante Rodolfo, que no nosso livro é, no livro Casa da Marcela uhum. Casa da Marcela, esse que a gente tá falando, é eles mostraram para nós um portal que existe entre os dois centros. Existe um portal que daquele portal você sai para uma treva e o portal tá ali para não deixar eles vindo lá para cá. Que bonito. Né? É. é. Entendeu? Então, porque é os 200, quer dizer, a gente às vezes a gente acha que as coisas são por acaso. Olha a proteção que os 200 devem dar ali energética, né? Para poder segurar. <risos> Senão, a invasão vem direto ali. Então, os 200 do lado espiritual, eles têm essa proteção total. Eles mostraram para mim isso aí, né, que dali eles desceram com a gente para mostrar uma região que tinha uma pessoa presa lá que eles foram tirar. Que interessante Então, é, entre o Divino Mestre e o, o Irmão Amor e Caridade Jacó. E o Jacó faz, no ano que vem, 100 anos. É o, o Centro Espírita mais antigo. O movimento espírita nós faz 100 anos, é. ano que vem. O Rui foi fundador lá. É. O Rui fundou é. lá, Rui. Foi. foi. foi. É, eu, o Divino Não, Mestre é de 1939. É. Minha, é, tem a minha idade, né? Uhum. Então, quem vai fazer a palestra lá no, no, no Amor e Caridade Jacó é o Márcio, Márcio Costa, Costa, né, O Céu, e o Inferno e o Purgatório. Vai falar sobre essas três coisas. Vocês viram como que é interessante, né? Dentro do livro Céu, e o Inferno Ter tantos temas para serem falados separadamente assim, né? Eh, no dia 28, na sexta-feira, vai ser lá na Ame Associação Maternal e Espírita, na rua Doutor Oscar Strauss 350 lá no bosque, quem vai fazer vai ser André Laporte que vem de Campinas Isso, vem de Campinas para fazer a, a palestra uhum. Código Penal da Vida Futura também interessantíssimo né Código Penal da Vida Futura pra gente começar a trabalhar a partir de agora. Que é maravilhoso, né? Uhum. É, um, é um, esse nome uhum. meio que assusta a gente, né? Mas é maravilhoso ler, Rodolfo, você tem um, uma fotografia gente. dela, alguma coisa pra gente? Andreia Laporte, pra, posso é, pra você mandar assim, um pequeno, o que que ela é. é, não é que não é interessante o que que ela é, não é interessante, mas só pra gente colocar. Andreia, não sei o que da de Campinas, só Sim, pra eu... Aí eu vou fazer outro cartaz pra gente Eu, lá vou, lá fazer, na... eu vou te mandar, né? Pode deixar. Ah? Andreia Laporte ah. é ah. é uma ah. colega nossa. Ah. É, que tem bastante conhecimento. o a, E na sexta-feira, eu não sei se vocês estão fazendo isso, Jorge, mas, por exemplo, na segunda-feira, que o Abranches vai, vai falar lá no, no dia 24, a, a, tem uma outra casa que faz reunião no, de segunda-feira, eles estão fechando para que todo mundo vá realmente prestigiar o abrange lá no dia 24, né? Então, eu não sei se tem outras casas que faz na sexta-feira, mas nós estamos convidando, por exemplo, tem uma casa, a Seara de Luz, que faz. A gente vai estar convidando que o Seara feche para ir fazer essa visita lá na AME, para que nós possamos estar juntos nessa caminhada, né? É. não eu nós, acho vamos, que nós vamos estar convidando, são... né? Não sei se vamos... vai ser possível, é. nós vamos convidar. Sexta-feira, acho que são poucas casas assim que tem trabalho na sexta é? mesmo, né? Ah, que mas... ótimo. Mas hum, não tem problema, né? É, o... A gente convida todo mundo. Para prestigiar, pra... né? O Rodolfo, eu só sugiro que vocês, nessas palestras, dêem um chazinho para a pessoa, dêem uma bolachinha. Porque ah. uma vez uma pessoa me falou que ele, as palestras, o pessoal vai nas palestras para comer bolacha tomar. <risos> ó, eu acho um erro um espírito a dizer isso daí. Porque que o, o chá... E a bolachinha serve para confraternizar, né? Exato, Isso, o e, papo é o ágape é? Exato, o ágape, o ágape é, um, é exatamente é. uma refeição, é. né? É, mas então, a pessoa fala: "Ah, entrei deixou de fazer palestra porque o pessoal vai lá para para comer, tomar chá e comer bolacha". Fala: então tem algum eu eh palestras, porque as palestras é. são feitas para as pessoas se instruírem, conhecerem, tomar contato com as obras uhum. que estão. E nem aí, por exemplo, muitos vão tomar contato com o livro o Céu e o Inferno, né? Então eu sugiro aqui, pelo menos uma bolachinha lá, um chazinho, que não custa nada, né? Se isso aí for levar falência o Centro Espírita, nós não. estamos perdidos, né? A maioria das casas fazem já essa rotina, <risos> Né? E eu lembro aqui daquela questão do livro D D Dos Espíritos, onde Kardec, ele pergunta sobre a vida na sociedade, na comunidade, e que essa vida em família, né, e nós somos uma grande família, é onde nós aprendemos a nos Sim. amar, né? E esse amor, ele não pode ser um amor egoísta que não pode nem comemorar uma Xinha, né? O ágape, como você mesmo mencionou, né, era uma refeição, é onde uhum. a gente aprendia a se amar verdadeiramente. No, lá no início do cristianismo, uhum. né? Então, e nós estamos e no, nós somos todos espíritas de terceira ordem, exceto você, né, Rui, que já é mais evoluído, não, né? Não, não. Mas nós somos... Então, assim, é, se algum irmãozinho falou isso daí, não fica triste, não, porque realmente é, é, é faz parte de nossos é, defeitos. Não, não, né? Entendo, não entendo direito. Né? Às vezes ele fala, fala bobagem sem... Devia ter ficado quieto. É, exatamente. Não, eu, é uma grande putada de ficar quieta. Eu só tô dizendo isso porque lá na Fraternidade de Paulo de Itaço é praxe, todos os eventos ter lá um salvadinho para as pessoas sentarem, ficarem batendo papo, conversando quantas coisas nós aprendemos batendo papo com as pessoas que estão ali Exato. só que tem um problema que os gordinhos fica todos em volta da mesa não deixam ah, de chegar Pegar acho que eu nunca cheguei lá mesmo ah, é, é lá importante aqui. isso daí para confraternizar com porque certeza. não é só ouvir a palestra e ir embora né? com certeza é. ó no dia 29, no sábado, olha que interessante no Centro Espírita Recanto de Luz É, na Rua Maria das Dores Veloso Medeiros, 740 em Massaguaçu em Caraguatatuba. Caraguatatuba. A Uze Intermunicipal de São José dos Campos uh -huh. também tem casa em Caraguatatuba. Uh -huh. Então, é é, o tema será a passagem do é. mundo para o mundo espiritual e o Eduardo Borges, nosso irmão Eduardo Borges, que estará lá fazendo essa palestra. Sim. Vocês que estão indo direto para Caraguatatuba, que tá, estamos aí, daqui a pouco acaba essa essa temporada, né? Exato. Então, aproveitar de noitinha Dá um pulinho lá no centro Espírita lá em massaaguaçu para assistir a palestra do Eduardo Borges dia 30 no domingo aí é 9:30 e da manhã ah, no sábado é 10 horas da manhã não é só para mud mudou Isso. né que as palestras são 19: e 30 ou 20 horas então quando, quando você for para chegar 19:30 e você vai pegar qualquer palestra não máximo que ela pode atrasar e não começar antes tem uma que é 7 horas né a primeira, primeira 7 horas horas é 7 horas lá no amor e caridade lá em é. Santana Eh, horários horas. são diferentes para ver sete se a gente presta atenção, né? né? Sete sete atenção, é. né? É. Uh -huh, Os é. cartazes, né? É. Então dia 30, domingo, 9:30 e da manhã, no Centro Espírita Divino Mês, Rua Rubião Júnior, 640, Os Demônios, Crenças, a Igreja e o Espiritismo. Albocaxis. Al Albocaxis. Albocaxis. Albocaxis de, de Paula. Paula. Ele ele é, tem alguns artigos escritos na Revista Internacional do Espiritismo, muito estudioso do Espiritismo, é, palestrante, é, muito bacana a maneira com que ele fala, e escreveu um livro também, uhum. muito doutrinário, muito bacana. É, é, do Cassis, é. No dia 31, segunda-feira, às 20 horas, no Centro Espírita Jesus de Nazaré, o Centro Espírita Jesus de Nazaré fica na rua Minas Gerais 291, na Vila Maria, lá mas... pertinho da Casa do Rui. É, histórias do Mundo Espiritual pelos Próprios Desencarnados. Quem vai fazer vai ser o Carlos Daniel, o Danielzinho, lá do Anjo Daniel. Ismael, né, que é também dirigente da, da Aliança, ele que vai fazer essa palestra lá no Jesus de Nazaré na segunda-feira. Também é interessante, que ele vai entrar com os casos práticos, né o que os desencarnados falam lá sobre o mundo espiritual então convite para todos vocês do dia 24 começa o dia 24 vai até o dia 21 essa semana Kardequiana né em comemoração aos 160 anos do livro o céu e o inferno o a gente colocou aqui o no, no, no nosso WhatsApp né nas redes sociais aí todas estão é, esse cartazinho, o folder sobre todas as palestras que tem aí vamos prestigiar né É, o qual seria o número da semana cardeckiana, porque já é muito antigo. A semana cardeckiana aqui em São José dos Campos. 72ª. Bom? 72ª. 62. 72. 72 já. 72 anos fazendo. Eu não era nascido ainda, viu? É, como pessoa, né? encarnação pelo menos, né? Uhum. Mas Bacana. é interessante é, Que nós gostaríamos De ter trazido mais mulheres Para palestrar né? E uma das perguntas de hoje Eu acho que vocês uhum. estão fazendo né, Sobre a participação das mulheres Nós é, estamos trazendo é, Algumas colegas de fora né é, Temos também palestrantes mulheres é, aqui aqui, de, aqui Aqui de São José dos Campos Precisamos de mais palestrantes mulheres E mais palestrantes jovens também esse ano é, se Deus quiser estamos fazendo também um curso de palestrantes também e a gente convida mais mulheres e mais jovens a uhum. a fazer parte né estamos, nós temos muitas trabalhar muitas é. mulheres que fazem palestras só, só precisa a gente ter mais um envolvimento com essas mulheres aí que é, tem mulheres excelentes palestra Palestrante, sim tem exatamente tem mesmo estamos e, e a gente precisa de mais e mais ainda É, eu, eu penso assim é, tá cheio de pessoas que, que sabe da aula né que sabe fazer uma preleção é. agora palestra é um pouco diferente assim eu penso que palestra você tem que se botar mais a cara sabe assim então é, você não pode ficar esperando muito alguém convidar a gente a gente tem que se oferecer também Olha, eu faço palestra né começar a fazer na sua casa mas não a preleção só Oh, vai ter uma palestra chama a pessoa para fazer a palestra lá na sua casa espírita oferece ela para outras casas né? ela se disponibilizar a isso eu acho que o palestrante ele tem que escrever sinceramente eu acho que ele tem que escrever mais ele tem que fazer artigos ele tem que fazer alguma coisa não que ele que tá aparecendo para ele mas que ele apareça para o movimento e quando ele for chamado ele tenha ele seja chamado porque ele tem algo a mais ali para para mostrar Então, eu acho que o palestrante é um pouco diferente do, de, de nós que damos aula. Nós damos, fazemos as preleções, né? É, a, a palestra, ela ela envolve um pouco mais, assim, de você falar o que, que essa pessoa tem para mostrar para mim, além do Evangelho, além do livro dos Espíritos, além de alguma coisa assim. É, essa é a minha opinião, né? É, vamos falar quem tá ligadinho com a gente aqui? É, o Manuel Gouveia, dando um bom dia. Cleide Bessa também e Eli da Silva, dizendo que aniversário do cunhado... Genésio faz aniversário hoje Parabéns Genésio Rodolfo Alexandrino seu Rodolfo um grande abraço para o meu amigo seu Rodolfo o Az azul Moura é, tá em Natal hoje o azul Moura tá em Natal nós vamos nós vamos colocar uma enquete aqui Carlinho em vez de ser essas enquetes que isso quando começar o programa falar quem adivinhar onde o azul Moura tá vai ganhar o prêmio <risos> né cada semana ele tá, ele em Natal, tá em Recife, tá em Salvador, tá em Remanso, tá no Ceará onde, cada dia ele tá num lugar diferente. Mas ele é assim Jorge. mesmo, Falar assim. Fala pessoal participar, né? Aqui no WhatsApp, ligar Isso, aqui. pessoal. Aqui, Vamos ligar aqui eh 3009 para participar do sorteio de hoje, que tem o, a peça de teatro A Vingança do Judeu aqui no Teatro Colinas, às 18 horas. Então nós estamos sorteando dois convites aqui dois convites, ligue para nós nesse telefone ou então coloca aqui no WhatsApp que no final nós vamos sortear os dois convites tá bom? vale a pena porque o ingresso é sessentinha, sessenta reais né? levando um quilo de alimento ainda, cem quilos de alimento deve ser mais caro associado é. pelo com colaboração do Rodolfo Rodolfo que trouxe de presente aqui para gente o convite é, outro que tá ligadinho aqui na gente é o Milton Baruel, bom dia equipe vivenciana parabéns pelo aniversário do Mestre Rui, saúde, paz e vida longa é, e próspera, igual o Spock fala, vida longa né? E é. O Iramir Marques, lá de Salvador, também, desejando um excelente programa, um domingo abençoado para todos, o Aécio, de Sete de Agosto, também, um abraço, o Leandro Ribeiro, também, a Joélia Vasconcelos, o Marcos Ugaio Gama, lá de Santos, um bom domingo aos vivenciantes, especialmente para as vivencianas, isso mesmo. É. A Vera Barbosa, a Vera Barbosa, nora do Rui, bom dia a todos e parabéns ao Rui por mais um ano de vida, que oh, Jesus oh, continue lhe abençoando. A Vera, é, é, a gente se conhece há muito tempo uhum. dentro da doutrina, né? É uhum. trabalhadora, ela e irmã são trabalhadoras lá da Framã. Ah, legal. Não, eu tava confundindo com sua nora. É? Eu tava confundindo com sua nora. Sim. Pensei que era sua nora. Não, é sua amiga, né? Sim. Estava confundindo com o senhor, não, por causa do Barbosa não a, Vera, não, a Vera A Vera a gente conhece Ela, nossa, desde 1973 e 74 A Vera Parode também Felicidades para o Rui Alessandra ver. Martins, Antônia Varoto também Dando os parabéns aqui, Rui Paz e alegria, bençãos Doutor Benílio Figueiredo, um bom dia para todos a Regina Colevete Colevete Colevete <risos> A esposa do, do Rodolfo, grande abraço para a Regina, é, a Simone Dias, bom dia, abraços fraternos de Suzano, desejo uma semana de paz, a Irene do Espírito Santo, lá de Santos, bom dia amigos, um grande abraço a Irene e também para o Gustavo aí todos, é, o Marcos o Gai mais uma vez, parabéns seu Rui, o João Paulo Gonçalves. Obrigado Gonçalo. Marcos. O João Paulo Gonçalves, lá de Paulista, Pernambuco Ele tá dizendo que ontem foi o aniversário da vizinha Que ele conhece desde que nasceu A Ingrid Ster, Sterpani Sterpani É, Ster, é só que está em Sterpani Sterfani. O Ari Rangel, bom dia, Vivencianos Excelente domingo Anansi Lima, bom dia, amigos Ari, parabéns ao seu Ruilander Ruilander ah, O ah, nosso ah, Highlander olha, do Movimento ah, Espírito ah, Ruilander Né, aham É, a Ronália Gonçalves também dando Ô, os obrigado viu Ari? a Roália também dando os parabéns e Ronald lá de Remanso nossa irmã Ronaldlia de Remanso é. né a sua ele e ela tá começando o curso de médio tá aqui querendo que a gente tem umas aulas lá no curso de médio Ronália eu vou ver direitinho quais a, as aulas que vocês querem manda para gente que nós vamos dar essa aula assimi o contato da Elizabeth para ela também para poder a Elizabeth arrumar alguns alguns É, instrutores, né? Para poder dar as aulas para eles lá também. É, a gente dá apoio mesmo, o pessoal tá longe, né? Remanso fica fica 200 km de Petrolina. E eu fui fundar um centro espírita lá, o doutor Pedro há muitos anos, Então, eh é... eu passei de passagem, eu passei por Remanso, né? Mas não, né? Não paramos. É cidade da minha família lá também, né? É... Eh, a, a Maura Russo a Sueli Castelo Branco também, dando um bom dia Maura Russo é, bom dia a todos, um grande abraço para a Maura, Miriam e Ui bom dia Família Vivenciana, abençoado domingo mais uma vez a Sueli Castelo Branco parabéns Rui, que Deus te ilumine obrigado é, o Rodrigo, les desejo um bueno programa a ustedes um abrazo Desde Bogotá. Você viu como eu falo <risos> tá, bem espanhol? Tá falando no portunhol. <risos> o portunhol do Rodrigo é eu só, terrível. Eu só eu só eu só li o que ele colocou aqui. <risos> bom dia, saludos, Rodrigo. Saludos. Tá falando saludos, né? viu uma aparecida da Silva. Bom dia, amigos. A Miriam, mais uma vez feliz aniversário, seu Rui. Muitas felicidades. Oh, A dona Marli, bom dia, irmãos vivencianos. A Regina Colevate. Olha Parabéns, o Rui, tá dando parabéns. Obrigado. É, o Alexandre, querido, bom dia, abençoado, domingo. A Fernanda Cassal, nossa irmã Fernanda. Ótimo dia e parabéns para o amigo Rui e muita luz para o Elder E muita luz para o Elder Hélder. Será que Elder tá aqui, Fernanda? Com certeza. Deve estar, né? Tá, sim. Aniversário do Rui, então pode ser que ele esteja aí. É. É, é O Alexandrino, mais uma vez, parabéns pro Rui O Antônio Bessa, bom dia O Bessa tá lá em Araruama, lá no Rio de Janeiro A Cláudia Regina Marcondes, a Cláudia lá tá tenda de Umbanda Maria Feliz domingo para todos O Daniel Melo, bom dia aos amigos, vivencianos Senhor Rui, Deus permita muitos mais, mais anos Obrigado, Daniel é, O João Paulo Gonçalves Coloca aqui, o princípio seria a justiça divina, depois o céu e o inferno. É, o Felipe Barbosa, agora estamos na família, né? Ei, esse, esse é, esse é. Bom dia aos queridos amigos do Essa Vivência Espírita. Hoje é o aniversário do meu grande professor e querido avô, Rui Barbosa. Felicidades <risos> Ai, que, e que Deus continue abençoando sua vida. Te amo muito. Já aproveito para pedir para ele aparecer à noite lá em casa para comer um bolo, tá? Ah, então vamos, na Carlinho? Vamos, vamos lá. Não, é. Esse é, é só para aqueles convidados, né? Isso. Eu, eu fui convidado, vocês foram. <risos> convidado convida sempre. <risos> é... é. Se, se não convidou você, é porque o, ele não gosta muito de vocês, se toca, né? Oi? Se você ele não convidou, se ele não convidou, é, se, não é, convidou, é, se toca porque não. ele não gosta de vocês, é, né? Certeza. Porque se o cara gosta, ele convida todo mundo para ele, né? É. Aqui também eh a, a Maura mais uma vez parabéns Rui. A Marizete Amaral parabéns seu Rui, nosso Opa, mestre Marisete, querido. Oi, Marizete, um grande abraço. A Xzelda Perota parabéns ao Rui, sempre eh sempre obriga. preze Não, sempre preze de todos os domingos lhe admiro, sempre presente, eu acho que ela o que eu falando sempre, sempre presente. presente todos os domingos é, admiro seus pensamentos, Claros que Deus lhe acompanhe sempre felicidade, sou ouvinte, faz 16 anos obrigado, viu Giselda muito obrigado mesmo Jamil Lima, bom dia, Vivencianos um abençoado dia, Manoel Gouveia o Código Penal da Vida Futura tem 33 artigos mais uma vez, medo da morte lembramos de Chico Xavier no avião É um ótimo Ex exemplo. Ex Ex exatamente. Se o Chico Xavier tinha, quanto mais nós, né? Porque tá cheio de gente que bate no peito, que não tem medo da morte, mas na hora que vai chegando, ele vai querendo se esconder, né? Vai querendo se esconder de jeitinho, né? É. É o o Edson Barbosa, nosso amigo Edson Barbosa. Bom dia a todos. Um ótimo programa e a Rui, muitas felicitações pelo seu aniversário. Edson. Obrigado, Edson. Um grande abraço, Ontem nós tivemos lá em Ribeirão Pires, como sempre, muito bem recebidos. Ontem eu fiz a harmonização musical lá, acompanhei os trabalhos do Edson, é, muito muitas pessoas. né é, Então, um grande abraço para o Edson, obrigado por tudo, obrigado ao Fábio, excelente pessoa, né com a família toda, é, e a, a recepção para nós foi boa. Tinha o pessoal de São José dos Campos lá, tinha o pessoal de Jacareí também, e mas tinha muita gente para eles atenderem, mas... Foi muito bacana o trabalho ontem lá em Ribeirão Pires. Lembrando que em julho, dia 5 de julho, Rui, eles estarão em Jacareí, né? O Edson vai trazer o trabalho de curas espirituais, de cura cirurgia em Jacareí. O Hélio que tá trazendo, o Hélio Ribeiro, vai ser lá no CEPAC, lá em Jacareí, dia 5 de julho. Pode marcar aí, inclusive já vamos marcar na nossa agenda dia 6, Cepac, né? lá no Sepac. É, no Sepac, dia 6, pra vir né? o Edson ou o Fábio, um dos dois vem aqui no dia 6 a gente, né? 6 de julho. É... O Dinho entrou aqui também. Bom dia, família Vivenciana. Um bom domingo. Adriana Silva. Bom dia. É... Bom dia, Rodolfo. Adriana tá mandando bom dia para o senhor. Bom dia, Rodolfo. Adriana o Aécio faz uma pergunta, Carlinho marca aí, o Carlos Roberto Fontes, Carlos Carlos Fontes, bom dia, vivencianos, queremos nesta data festiva parabenizar a esse farol que nos guia e inspira, seu Rui Barbosa, que Deus o ilumine e guie. Obrigado. Carlos Fontes, o Giga Vale atacado, o depósito de seu depósito. <risos> um né Um grande abraço amigo. na Silvia, no Carlos e na Maria Eduarda, a Silvia me, me ligou é sábado, né? Porque para que a gente pudesse fazer ir no jantar. Eu falei, infelizmente já a gente já tem o compromisso. Mas Silvia, não, não vou esquecer do jantar, não. Viu? estamos firme. Hum, o Edson MKT aqui. Bom dia, Viciano. Zoé de Moreno, bom dia. Também dando parabéns pro Rui, a Célia, Bila, dando parabéns, a Nancy Lima uhum. dando parabéns também. A Rosane Amamura também dando parabéns. José Magalhães, bom dia também, dando, o José Magalhães está lá nos Estados Unidos, dando parabéns para Rui também, a Rosane Amamura, que Jesus continue iluminando sua vida, a Vilma Torres, bom dia a todos os irmãos e vivencianos, maravilhoso programa de todos os domingos, e especial ao Rui, muita saúde, felicidade, Deus te abençoe. O Cláudio Wood, lá de Uberaba, bom dia, também dando parabéns para o Rui, o Cláudio, né? É, Adriana Silva também, mais uma vez parabéns. A Fernanda, hoje é data, hoje é data do desencarne do Hélder, por isso que ela falou. Ah, né? Por isso que ela falou parabéns pro Hélder também. Hum, é, é. Eu lembro, eu lembro é. que uhum. que tava tava comemorando lá com a uhum. família, você me ligou dizendo que o Hélder tinha falecido para meu que Hélder, Não, o Hélder, nossa, não vai uhum. pô, Marcão, como, como um cara novo desse falecer assim uhum. tão rapidamente, né? Uhum. É. E, e, e foi meu no dia do meu aniversário é. a Simone Dias, parabéns seu Rui, saúde, paz, muitas felicidades a dona Mali também dando os parabéns dona Mali Alexandrino o Aécio também dando os parabéns para você Rui é, é que você continue nos passar esse cabedal de experiência conquistada por todos nós né a Marta Gonçalves do Santos bom oh. dia, parabéns Rui, a Joélia Vasconcelos um pouco de ciclo de boas vibrações e saúde, senhor Rui É, o Dinho, parabéns também Ana Cristina dando um bom dia Vera Lúcia Batalha a Vera né é, bom dia aos vivencianos parabéns ao seu Rui muita saúde nessa caminhada que tanto contribui para o nosso aprendizado de vida <risos> e espírito a Vera oh eu, eu soube uma coisa da Vera ontem né Heloza a Heloísa vai na Heloía lá da ANE vai na, na tenda de um da mãe Maria e a vela falou para ela que tá estudando a vida do anjo, anjo Ismael. Opa. então se prepara aí Vera para você vir fazer um programa aqui para gente falar sobre o Anjo Ismael né ela tá estudando bastante sobre o Anjo Ismael Então é. vai ser legal que nós nunca falamos sobre isso aqui. É, e, e a Vera é, é professora é. ela dá curso vai que é, de pós-graduação é, é. é... Vera é, é ponta firme. É fera. Exatamente. E a irmã da Ecléia, né? É? A irmã da Ecléia. É, é Ecléia é outra é. figura uhum. maravilhosa. Né? É. Então, Vera, já tá convidada. Só falta o Rui ligar para marcar a data. Se você não terminou ainda de fazer o estudo, termina logo para poder a gente fazer esse programa né? É porque nós precisamos saber quem é esse Anjos Maia. Exatamente, né? né? A Lucelita Lopes Moreno, bom dia a todos. Parabéns, seu Rui. Valdecir Brawler, parabéns, Rui, com sua excelente memória. Sempre que ele me vê, diz assim: Valdeci Valdeci da ufologia e da fundas. Felicidade sempre, Rui Barbosa." Rui, você é desse planeta mesmo ou veio de outro? Isso aí é eu que tô colocando, só para sacanhar com o Valdecir. <risos> eu, eu tô ficando bem preocupado Porque eu tô achando que eu sou meio autista. Ana, a Ana Cristina, bom dia, parabéns a todas as mulheres, ao Rui, muitas bênçãos. Edson Andrade, bom dia, parabéns ao Rui também. O NJV do Maia, NJV do Maia lá de Juiz de Fora também. Boa semana a todos. Olha só, vamos fazer o um intervalo aí? Olha, eu só quero, eu só quero agradecer a todos. Vocês me escupem. É, a gente não fala nominalmente, mas agradecer a todos pela lembrança, viu? Muito obrigado a todos, muita paz a todos. Nós estamos aqui com a, com a Cleide. Cleide. Ela, assiste, ela assiste o programa Vivência desde o primeiro programa. Ela veio visitar para conhecer o, o estúdio hoje. Legal, é uma honra ter a Cleide aqui, né? É, vamos, Cris, fazer o um intervalo. A música que nós vamos colocar, depois a gente volta com o Rodolfo para conversar mais um pouquinho sobre a Semana Cadequiana, falar um pouquinho mais sobre o livro só e Inferno. A música que nós vamos colocar aqui, como estamos ligados ao Dia da Mulher, que foi ontem, a música vai ser Uma Linda Mulher, com Jackson e Alana. É, depois nós precisamos falar um pouquinho do Dia das Mulheres. Viu? Claro. Porque as mulheres, para mim, é todo dia. Não é só Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. É isso que eu acho de, de, de março não É todos os dias. De emoção. E depois nós vamos pedir até para Cris sentar aqui e falar um pouco sobre as mulheres, né? Isso aí, representante <risos> E a Cleide que tá aí também, mas a, a Cleide é nosso ouvinte Musical tá, Momento Musical Oferecimento Grupo Musical Castelã Levando o Evangelho através da música Tu começou Deus permitiu que eu fosse filho de uma linda mulher. Desde então comecei a sentir o seu calor, ainda no seu ventre já sentia seu grande amor sem medida que me fez sentir plena segurança quando então nasci em seu peito eu sugava sentia a sua proteção em seus braços dormia Un coração tão divino, gigante de tanto bem, pois carrega consigo sentimentos que vão além. trás como que eu quero mas o que preciso para crescer sendo digno do teu amor pois sempre me que amar é o cam Eu sei que comigo estás Quando então eu chorar posso saber que onde este é Sentirei sobre mim As mãos dessa mulher Em seu peito eu sugava Sentia sua proteção Estupia, ouvindo seu coração Coração tão divino Gigante de tanto bem Pois carrega consigo Sentimentos que vão além Além do que existe gui gui e força divina que sempre me traz. não o que eu quero mas o que preciso para crescer sendo sozinho pois eu sei que contigo estás quando e eu chorar vou saber Está adiantado esse relógio, né Mas são Mas para são nós aqui. São 9 e 11. 9 11? É. Ali dá 16. Então é. tá. É, nós estamos aqui com o Rodolfo, nove falando onze. sobre a Semana Kardeciana. Ele que é presidente da UUS aqui de São José dos Campos e voluntário do Centro Espírita Divino Mestre. O Jorge, ontem foi o Dia Internacional da Mulher. E nós só temos hoje duas mulheres aqui, né? A Cleide que é nosso ouvinte assídua de todos os domingos. E nós temos a Cris. Cris, como é que você se sente sendo mulher? Mulher. É, bom. né? Sim. <risos> é, para ah. quem, quem não sabe, a Cris é gerente pessoa física, jurídica. Do Banco, jurídica. jurídica. jurídica, jurídica mais do importante do Brasil. Pessoa física é o Piero. A pessoa jurídica é mais importante. É, é. é jurídica é mais importante. É. é, e o Piero também é outro gerente do Banco do Brasil, né? Então, nós é temos aí duas pessoas jovens que são que na carreira eh, bancária, né, no no São as pessoas que mexe com o dinheiro e mexe com as finanças do Banco do Brasil com as pessoas jurídica e pessoa física viu que importância não é e ela vem aqui humildemente trabalhar no som aqui na, na nossa rádio Vivência espírita né crise o que que é ser mulher olha seu Rui é só acrescentando mais do que a Finanças lá no banco a gente mexe muito com pessoas e acho que mexe muito mais com pessoas do que com finanças. É, o dia a dia ali é um aprendizado que você ouve, histórias e das mais variadas. E eu acho que também é um, um exercício que a gente consegue praticar o espiritismo. Porque é o exercício da escuta, é o exercício do auxílio. né E eu acredito que a mulher, é eu sendo aqui representada Eu acho que em todo meio deveria ter né essa importância a igualdade que hoje em dia é muito importante antigamente eram umas ideias assim muito machista muito conservadora então a mulher eu acho que vem para dar o, o equilíbrio o homem ele é mais racional a mulher é mais emocional então eu acho que é importante ter esse equilíbrio esse esse Né? Essa contribuição da mulher na sociedade em todos os campos, inclusive também no, no espiritismo, né? É, no espiritismo a Pergunta 821 do livro dos Espíritos fala muito bem da igualdade das mulheres, né? Posso ler, seu Rui? Eu tinha Bora. até separado aqui em homenagem às mulheres é. essa pergunta, tá? <risos> é, aí assim, quando é, quando perguntado por Kardec se as funções é que a mulher é destinada pela natureza teriam importância tão grande quantas deferidas ao homem, os Espíritos disseram, sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Né? Pergunta 821 do Livro dos Espíritos. Ainda assim, ao longo do tempo as mulheres foram discriminadas em relação aos homens, mas a luta para quebrar todas as barreiras sempre esteve presente, inclusive no cenário de espírita, no é. espírita, né? Muitas mulheres seguiram fortes em seus propósitos e transformar a sociedade em espiritismo com suas contribuições. A gente até é, relacionou aqui alguns nomes, né, de algumas grandes personalidades do movimento espírita, né, aquilo. Sim, eh até para ilustrar, né, e a ideia de exemplo. Primeiro no início, Amélie Gabrielle Lacombe, que é a esposa do, do Kardec, né? foi a esposa do, do Kardec, e, e assim, com certeza ele tinha todo o apoio e suporte dela para fazer todo o trabalho, né? Com certeza tinha essa esse apoio. Aí depois a gente vai ter a senhora Plany Mizon. Plany Mizon, ela antecede a codificação do, da doutrina espírita, na época das mesas girantes, ela organizava sessões espíritas em sua casa. Então foi uma mulher também que contribuiu diretamente para iniciar. Aline Carlotti, que é um outro nome feminino que teve um grande impacto na, na codificação, ela era médium psicografia e psicofonia na época de Allan Kardec e ela investigava as manifestações no mundo espiritual. Depois, vindo mais para o presente, a gente tem a Ivone de Amaral Pereira, que foi uma das grandes mulheres expoentes do espiritismo né aqui no, no Brasil, uma das mais respeitadas médiuns, e tem um, um grande livro que é a Memórias de, de um Suicida, que vem né, esclarecer, trazer para a gente... Temos também a Marlene Nobre, que é outra brasileira conceituada no universo espírita. Ela desenvolveu um belíssimo trabalho na frente da Associação Médico-Espírita e fundadora do grupo Espírita Carbel Car Car né E temos Zilda Gama, que também no país foi, foi a pioneira em psicografias para a literatura espírita. E, por último, Amélia Rodrigues ela escreveu o, o poemas como Religiosa, Clarice e Bem-me-quer. Então, mesmo após o seu desencarne, ela continuou escrevendo interme, intermédio do Divaldo Franco. Divaldo, é, Divaldo Franco. então e, assim... e o que que representa a doutrina espírita para você? Porque pessoa nova que uhum. tá na doutrina... Olha, Sr. Rui, eu acho que foi o divisor de águas, porque a doutrina mais do que o esclarecimento e o conforto ela prega muito o autoconhecimento então eu digo que a reforma íntima foi a melhor parte do espiritismo que foi a, é o autoconhecimento a gente contribuir e também essa ideia da caridade de auxílio ao próximo né ah, no dia a dia a gente tem, a gente sabe a importância mas o espiritismo ele vem trazer isso todo dia pra gente ele vem lembrar todo dia isso pra gente Então eu acho que essa é a maior contribuição. É o autoconhecimento e a caridade. E na sua uh, no seu trabalho do dia a dia dá para aplicar bem a doutrina espírita no seu trabalho? Dá. Dá. Isso? Eu não sei se felizmente ou infelizmente dá. Como eu falei, é a, a escuta, ela é diária. Muitas é. vezes a gente vê, principalmente às vezes idosos, Ele chegava e vinha desbloquear a senha. Ah, porque meu filho, não sei o quê, meu marido, e aí em casa, aí ele fica fala, fala, fala, fala. E aí a pessoa às vezes não tem com quem conversar e tá ali, ele isso não desabafo. queria fazer muita coisa, sabe? É, é mais aquele um desabafo, um contato pessoal do que mesmo um problema bancário. Então, ah, eu vim só para desbloquear 100 e fica meia hora ele conversando. Então, essa, principalmente essa escuta e até o auxílio mesmo, que às vezes a pessoa, nossa, eu não sei o que eu faço, tô precisando fazer isso. Aí você vai e ajuda, né, um parcelamento, enfim. Então, acho essa... na pessoa jurídica tanto na física quanto na jurídica. E isso acontece mais na física, que eu já fui de física e agora sou de jurídica. É. Mas é geral no banco em todos os setores. Aí e a doutrina espírita é muito bom pra gente saber distinguir bem, não fazer julgamento, mas saber distinguir bem o que a pessoa tá querendo, né? Exatamente, exatamente. É, é interessante que eu trabalho também com público, né? A pessoa começa a abrir a boca, você já falar essa pessoa que é isso, isso, isso, e não dá outra. Chega no final ela Fala, Tomão, já sabia que tá querendo essas coisas. É Não estamos julgando, mas a experiência faz com que a gente aprenda a lidar com o público, né? É exatamente. E assim, a empatia, né, é, é você realmente se colocar no lugar do outro e fazer aquilo que você gostaria que fizesse com você, né? É ter o respeito e isso com certeza a doutrina vem trazer E tem cliente que chega lá não eu quero conversar com aquela moça lá. Tem, tem? tem. não só comigo, com ele também. Com... Tem, tem bastante. Não, mas o o Piero é homem, eu tô falando <risos> da, da mulher, né? Mas tem, tem sim. Tem, sim né? Tem, tem, oh, tem. Acontece bastante. Você gostaria de falar mais alguma coisa sobre o Dia Internacional da Mulher, não, que foi ontem? Que é agradecer e assim, é, que nós mulheres possamos realmente fazer a diferença. Como o Jorge falou, mais do que esperar ser convidado Dado, é realmente se botar presente, olha, tô aqui para trabalhar, vamos contribuir e assim, estar aqui na rádio para mim é é uma oportunidade Eu fico muito feliz por poder fazer dia, parte dessa família. Outro dia eu tinha tá conversando com a Bigail, que é uma das patrocinadoras do nosso programa, falar: "Cristela, lá com vocês tá, ah, ela vai lá <risos> fritar bolinho com a gente lá na festa, é, na casa do Caminho. <risos> um beijo para todos da casa, a minha casa de coração. Já tô lá há mais de 13 anos trabalhando. Um beijo a todos lá da casa. Obrigada, viu, Sorri pela oportunidade." Então tá aí, tá vendo? Quando a gente quer ser voluntário, quer trabalhar, tem que contar o trabalho em todo e qualquer lugar, né? Exatamente. Tudo bem? Vamos continuar? É, vamos. É, só para colocar para o Rodolfo de novo aqui, com a gente, né que a gente ficou falando o nome de todo mundo aqui, mas para falando um pouquinho também das mulheres, Rodolfo. Sem dúvida, né? é aparente, a gente não precisa nem fazer e buscar estatística nem nada, que é, é, a maioria dos espíritas são mulheres. Sim. A gente brinca, a, dos a gente brinca são que é só mais devedora do que os homens. Exato, com certeza, por causa disso. Mas que são mais, ó, você pode ir em qualquer centro espírita que a quantidade de mulher é bem maior do que é de homem. Eu eu calculo aí tá no 60 40, 65 35, mais ou menos assim. É que o que a gente vê é que os homens eles aparecem mais ainda, ainda aparecem um pouco mais. Agora, Rodolfo, eh o que a gente tem visto ainda é o seguinte, é a os os postos, né? Os postos que são assumidos. Presidente da Federação, presidente da USE estadual, seja municipal, presidente da aliança, presidente de tudo, quase todo homem. Por que que que esse, essa essa quantidade maior de mulheres não, não assume mais essas direções? O que que você Eu pensa? Eu concordo com você que a maioria das frequentadoras <risos> Das casas são mulheres Eu tenho ido bastante a casas espíritas Inclusive, inclusive contigo, né? a gente teve juntos é, E isso é um fato Não há necessidade de fazer pesquisa alguma é, A presidenta da UZI de São Paulo Ela é mulher, a Júlia mesmo A Júlia Nesu É, é, é, uma, é, das é uma das mulheres importantíssimas Dentro do movimento espírita do no, do movimento no Brasil espírita, né? né Exato e mas eh e lá no Divino Mestre também a nossa presidenta também é a Maria Cristina. Uhum. Ah, é, temos também a Ângela do Tutor Ivan, a, a Adriana, Elisabete, a Elisabete do Anjosmael teve aqui A, a Bárbara Escola. do Colmeia Né? A a Ana Diva da Batida, do Anjosmael. Né? a marca é, é, o que a gente não vê muito e, exato, é a parece mas, que presidente da Federação Espírita Brasileira já sim. teve mulher. Não, mas aqui, aqui hoje, por exemplo, né, nós estamos em maioria, nós, né? É. E, e é um fato, é, por exemplo, palestrante mesmo, né? Uhum. A gente tem bastante mulher, mas nós somos maioria. Artigos em revistas também no Reformador, na Revista Internacional do Espiritismo e outras a, a grande maioria são são homens, né? Uhum. É, o espírito não tem sexo. Uhum. Não é? Nós aprendemos isso. Eh, infelizmente o nosso estágio espiritual ele ainda não nos permite entender como é que funciona isso, né? A gente tem muito relato, eh livros de espíritos psicografados que os espíritos se reconhecem homem ou mulher, devido ao fato que nós somos espíritas ainda, os espíritos ainda no comecinho de nossa caminhada. É, e nós necessitamos, infelizmente, nos identificar é, dessa maneira. É, ainda, é, eu acho que é sinal de nosso atraso, sabe Jorge, uhum. nós somos muito atrasados ainda espiritualmente, e como sociedade, a mulher ela é mais sensível do que nós muito mais sensível. Ela traz é, um monte de ponderações eh que a gente não consegue. E eu e eu sempre eu sempre brincava, né, antes que nós temos sorte porque as mulheres não se articulam como nós. Infelizmente, elas ainda não ainda não se articulam como nós, né? Essa é a sorte que nós que espíritos encarnados como homem temos, porque elas são mais talentosas do que a gente na minha visão, né? E eu tenho realmente privilégio, é, nós fundamos há um ano, exatamente há um ano atrás, uma obra lá no Divino Mestre, é, que tem várias mulheres que atuam conosco, e a obra só fica de pé devido à grande quantidade de mulheres que tem na rua social Sim. também. Então é incrível né a ah, esse, esse carinho, esse cuidado, inteligência que elas têm, inteligência emocional, inclusive. Maior do que a nossa né eu digo isso sem sem medo de errar né e eu só estou aqui hoje porque eu tenho é, Deus me deu como realmente prêmio a minha mulher né que com muita paciência é na minha realmente caminhada longa eu cheguei um dia para o espiritismo realmente uhum. graças a ela também né? Então, da Regina né? bacana então é isso então e a gente até por exemplo tem um tem, nós falamos aí dos a Cris falou das mulheres ali no início, digamos assim, Sim. lá, né? Lembrando que a, a, a Allan Kardec recebe é, a, a informação dos Espíritos superiores através de médios, né? Por meio de médios, e as médios eram meninas, né? Não tem nenhum homem ali, né? Todo menina que estava, porque receberam as informações. Talvez fossem médios de mais sensibilidade Várias. que a espiritualidade superior escolheu para poder passar essa informação. E acima de qualquer suspeito, que eram jovens, né para ele passar o livro dos Espíritos para nós. E aí a gente vê o destaque das mulheres mesmo, desde o começo lá. Hoje a gente pega aí, a gente lembra, por exemplo, a gente vamos lembrando daqui da Ivone, do Amaral Pereira, né? Eh, lembrando um, um livro, a, gente, a gente a tá falando do, a gente tá falando do, do céu e inferno. Lembra lá do martírio suicida que é. tem dela Que né? aliás hoje, 9 de março aniversário é aniversário da morte de Ivone Amaral Pereira então, também, é. 9 de março. Uhum. Ela desencarnou um dia 9 de março. Eh, eh Rui uh, e Jorge Respondendo a sua pergunta, eu penso, como vocês tinham colocado também, esse convite, né, que vo, que vocês haviam, haviam colocado, né, para não esperar esse convite. Talvez em função de muitos anos de, de serem muito reprimidas, né, eu acho que é, muitos espíritas e espíritas aguardam convites, viu? Aguardam convites. É, então cabe a nós também que estamos em posição assim de convidar, né. eu sou bastante cara de pau e eu convido bastante mesmo. E, e, e é importante nós convidarmos, porque algumas pessoas são mais tímidas do que nós não é? Então é uhum. importante, apesar de que eu realmente concordo com vocês que a gente não deve esperar convite de maneira alguma, mas eu percebo no movimento espírita essa passividade às vezes eh de as pessoas aguardarem convites. Então vamos uhum. fazer convites para as mulheres também. Eu fiz convite de palestrantes, de atuação e um outro um outro um outro realmente problema grande de nós estarmos colocando nomes, é que às vezes nós esquecemos de alguns nomes importantes, é. né? A Eliane, que é presidenta lá do Jacó também, né? É, na verdade, é, tem outros outros nomes também importantes. A aqui, Adriana, que, lá do Amor e no Caridade. Né? A, a é, Fátima, é, é, é, lá do Jesus de Nazaré, uma boa palestrante. É. É, então. Tem e presidentes, licença. Muito importantes, é. né? A Teresa Takahashi, do Pequeno Tempo, fundadora. E nós vamos esquecer, porque são muitas, é, ainda exatamente. bem, né? São muitas, uhum. mas nós vamos esquecer. Então, eu já peço desculpas, gente. É, lembrando aqui também, você vê, uma pessoa uhum. super importante, que eu acho no meio espírita, que às vezes a gente não dá muito valor, é a Zíbia Gasparetto. Por exemplo né? Que A gente pode até questionar Às vezes até o aspecto doutrinário Mas quantos milhões de pessoas Se tornaram espíritas porque leu um livro Da Zíbia Gasparetto É esse questionamento que eu sempre faço para as pessoas assim, falo, ah, Mas Zíbia Gasparetto só fazia romance Só fazia romance Mas olha só Um monte de gente veio para Doutrina Espírita porque leu um livro dela um dia e resolveu ir no Centro Espírita. Então, essa colaboração a gente não vai tirar dela nunca. É, a Vera Lúcia Mariseque de Carvalho, por exemplo, que fez o livro Violetas na Janela, que a gente vai lá e fala, ah, mas é um livrinho tão simples. Esse é um foi o primeiro livro. Simples, é, foi vendo? esse livro que me e, trouxe para a Doutrina. Exatamente. E ela Quantas aprendeu a psicografar viraram? na minha cidade e Leme, viu? Uhum. A Vera é. Lúcia? A Vera Lúcia. Então... Aí a gente acha que a gente pensa assim, ah, mas aquele livro é um best-seller da doutrina, trouxe muitas pessoas para a doutrina. Não tá lá dizendo? A maior caridade que você pode fazer não é a divulgação da doutrina? Então foi divulgação. Através da divulgação fez caridade para a doutrina, trouxe as pessoas. Hoje em dia, né, a gente vê lá a dona Mais Braga, né? Por exemplo, é na internet, mas ela arrebenta na internet. Ah, fala não, vídeos é... curtos, né? Vídeos curtos. E todo mundo assiste, quantos milhões e milhões de seguidores ela tem. Que ela fala a verdade na cara de todo mundo, é bem morada, né? E dóssa já, né, que a gente vê. E ela vai estar estará aqui em São José dos Campos no mês que vem, parece, aqui não. Quem tá trazendo é o pessoal do irmão Rafael, né? Não sabe ainda o local direito, mas ela estará vindo aí é, a Mais Braga. Então são pessoas assim, olha, vamos lembrar de quem? Dona Igorina Cunha lá de Sacramento, sobrinho de Olírio Basanuelo, né? E fora aquelas pessoas ali também que são as historiadoras da vida de Olírio Basanuelo, lá também, né? Então, falar de mulher dentro da doutrina espírita é a coisa mais fácil do mundo. porque quê? Tá cheio, né? Cheio. E de romance, é. né, Jorge? Uhum. Ivone também uhum. cita é, a importância do uhum. romance no Tá aprendizado uhum. Da, da, uhum. da doutrina espírita então, Ivone também trouxe essa contribuição exatamente, esse né? preconceito que a contra romance uhum. né Tem pessoas que vêm para espiritismo uhum. como você também uhum. né uhum. é a uh, por meio de romances né exíbe tem um certo uma certa rejeição em alguns meios é porque ela acabou falando do Chico né não ela acabou falando que ela não era mais isso não era mais, mais e espírita. Espírita. E falando, é ainda mas, mas os livros que ela fez antes também é, são muito bons exatamente. então do mesmo é. jeito que Valdo Vieira tem livros que ele fez quando era espírita. Olha só. sou muito respeitado O da Ziba, eu penso assim, os livros que ela fez antes, uhum. né que, que depois ela falou, agora eu não sou mais espírita. Agora, Virou mais comercial. Agora o coisa, Chico né? se arrependeu, ele uhum. falou, que, na minha visão, até uma calúnia que ela fez, mas enfim, é, não importa. O que importa é que realmente tem muita gente que veio para o espiritismo mesmo por causa uhum. dela, né? Então eu, eu vejo esse mérito Olha também. Olha só ela, uma pessoa que, que, teve, que pouca gente fala, já teve no programa com a gente ah. várias vezes, Moreira, Mariluza Moreira Moreira Vasconcelos, lembra, Tem que ver aqui com a gente umas três vezes já. E Mariluz ela, é e fora ela fala de série. Falado, né? É estudiosa do Brasil. Ela escreve pelo espírito Tomás Antônio Gonzaga. Então, é Confidência do Inconfidente, fora de série. A, a Moça da Ilha. é Inconfidência de um confidente. Então, escreve... É, os Os pseudônimos que ela colocou nos livros dela infantil que depois é o Monteiro Lobato, que a gente sabe que é o Monteiro Lobato que serve por ela, só que no momento ela ela resolveu tirar o nome do Monteiro Lobato com medo. E ele falou para ela não tirar, agora que ela tá declarando que é. Então, são pessoas, mulheres aí maravilhosas dentro, no meio, muito A gente esqueceu de falar da Fernanda, lá da casa da Marcela, fundadora da casa da Marcela, por exemplo, tá tocando aí, passando é. por perrengue que ela passou na vida e continua firme e lá no trabalho. E quantas pessoas ela ajuda através Exatamente. das suas psicografias, é. né? É. Quantas pessoas passam a estudar doutrina espírita aí é. na doutrina espírita, porque foram na casa da Marcela? Né? A Marcela mesmo, o espírito Marcela, tá lá. Né? Que então, são... ter, ontem né? foi aniversário dela, Dia Internacional da Mulher, aniversário da Marcela. Ah, que interessante. Então, são coisas assim, muito, muito... Não, por isso que eu falo, não é difícil. Difícil é a gente lembrar de todos né, Rodolfo? Exato, mas, né? nós vamos esquecer de algumas, é, Com certeza, né? um monte, né? Vamos esquecer, é. mas é fácil de falar delas, é verdade. muito fácil. E não é para falar para agradar, não. É um trabalho fantástico que elas têm dentro do meio, dentro da doutrina espírita. Exatamente. É? é Mas aqui em São José nós tivemos vários exemplos de mulheres que sempre tiveram aí trabalhando, mas fica no anonimato, né? que eu acho que até é muito importante elas ficarem no anonimato, porque assim, é, ela trabalha trabalha muito mais, né? Porque sem ficar, e nem, por exemplo, a Vera Parodi foi a fundadora da Ame, né? Isso. E a ela, Vera, exatamente. É. é e é um trabalho muito muito grande que ela começou. Eu lembro quando ela começou, nossa, nós ficamos até assustados de ver a quantidade de coisas que ela fazia para arrumar dinheiro, uhum. para fazer, para fundar a para construir uhum. a parte da Ame, né? Né? E a Vera, a concepção da AME espiritual é da visão visão mediúnica dela. Né? é Muito bom. Tem perguntas aí, né, Carlinho Tem uma pergunta do, do Aécio. Vamos fazer aí? Bom, vamos. Aécio, César, pergunta para você, Rodolfo. Quanto fé acreditada nos ensinamentos de Jesus e Kardec, vem o testemunho dos fiéis. Hoje você daria a sua vida para testificar a crença que professa? daria a minha vida para testificar que uniar, ah, não. Não, não. Não, não. interessante falar. essa pergunta, né nós temos muito apego a nossa vida material, a nossa existência a vida é uma só, né a gente só vive uma vez. Nós temos várias existências, várias existências. Eh, eu penso que essa pergunta só pode ser feita naquilo que eu chamo de hora da verdade. Eh, se fosse se fôssemos naqueles realmente tempos antigos da fogueira, né, uhum. onde a pessoa tinha que se arrepender ou confirmar a fé que ela tinha e ir para a fogueira. É, olha, eu sou bastante teimoso, viu? Eu acho que eu ia preferir ser queimado, mas a gente não pode afirmar, realmente é uma coisa, é uma questão que só na hora da verdade mesmo que a pessoa ela vai dizer sim ou não, né? Eu gostaria de dizer sim, se eu tivesse essa oportunidade, mas eu não sei é, se eu é, teria essa coragem. um tempo atrás eu tava conversando é. com o Rui, né? O Rui, a gente tava falando sobre o Bizer de Menezes né? Eu não precisa estar tão longe não, basta olhar para o Bizer de Menezes a gente tem condições de ser parecido com ele, por exemplo. É. Da abdicação de Bezerra de Menezes? É é, a, a gente olha para a gente olha vida de Bezerra de Menezes, eu fico olhando e falo, é impossível ser igual ele, é impossível. É. né Ele abdicou de tudo que você pode imaginar. Ele era médico, abdicou, abdicou não, foi médico até o final, mas só foi atender os pobres. Ele era oficial do Exército, médico Sim. oficial dos Exército, saiu. Ele foi deputado, saiu. Ele foi deputado geral, saiu. Ele podia ser o que ele fosse na política no Brasil, ele deixou. Então, tudo em favor da da, da da moral que ele tinha no sentido da fé né? da fé que ele tinha é. então é, é, é para mim é muito fácil responder essa pergunta eu não dou é. minha vida não é eu acho acho é. interessante porque assim perguntado. essa pergunta é interessante porque Porque quando você lê o Céu e o Inferno, né, que ele coloca bastante conceitos de dogmas antigos que muita gente morreu por dizer não aqueles dogmas. Hum, então você pergunta, tem tudo a ver com o hum, céu e o inferno. Hum, não é? Hum, é? E hoje nós não precisamos, graças a Deus, dar a nossa vida porque hum, muitos antes de nós foram queimados, os livros foram queimados, não é? Uhum. E muito preconceito até hoje tem muito preconceito contra espiritismo, contra a Umbanda, não é? Que a gente sofre isso. Eh, bastante gente, você fala que você é espírita. Nossa, mas é, né? Uhum. A pessoa fica com medo. Mesa aí, branca, é. né? Rodolfo, é, você então, você é. falou em Umbanda, eu lembrei é. da Umbanda, né, os Rui? os amigos ali. Nilde, da tenda de Umbanda Mãe Maria, é. né? Que é que recebe o espírito Mãe Maria, Mãe Maria, é. que atua em tantas casas de Umbanda que a gente pode imaginar. É. E a Ivanilde que tá fazendo um trabalho, eh, ela tá fazendo um trabalho desde quando era mocinha em Caçapava como espírita. Né? psicografava tudo, depois foi desenvolver esse trabalho com Mãe Maria, fundaram ela junto com o marido, o Centro Espírita Mãe Maria né? então a Sandra esposa do Walter e da WS fundadora professora, instrutora, tudo que você pode imaginar é, é, é sacerdote, que a gente não sabe os nomes direito né Sandra, mas o trabalho que a Sandra faz é fantástico dentro da da, da tenda Jeremias, é, pai Jeremias e vó Catarina a, a a menina lá do dos pretinhos velhos, a Cátia, né? Também. E um na, na tenda de Umbanda da minha Maria, você vai lá você vê os destaques femininos que tem ali da das médiuns que tem lá, das trabalhadoras que tem lá. E dentro dessa dessas tendas de Umbanda que a gente vai, a gente vê a quantidade de mulheres ali fazendo isso, né? É, aí você tá falando, mas são espíritas? É claro que são? Se for conversar com todas elas, são espíritas, todas elas né porque quando Allan Kardec fala que espírito é aquele que acredita no espírito né aquele que trabalha com o espírito épí então todo mundo é espírita a gente aqui nós somos da doutrina espírita eles são da umbanda mas todo mundo épí né doutrina é uma coisa isso não é Jorge Reis está falando não isso é quem fala é Allan Kardec né todos podem ser Espírita inclusive muçulmano até. Inclusive, é, católico, evangélico, quem for. Basta acreditar no espírito que é Espírito. ele coloca que você pode ser tudo isso e pode e você pode ser espírito e ser tudo isso também. Que a doutrina espírita veio para isso, né? Ela veio para todas as religiões. E não só para ser espírita. Então quando a gente fala em espírita, que às vezes o pessoal fala: ah, você é espírita aí e pegou na sede mesa branca". É de bater tambor, você não sei de que como como se fosse alguma coisa pejorativa. Que para mim quando pergunta, falou: "Sou, você é disso, você é daqueles, sou". Sou espírito que baixa em tudo acontecendo. Não tem problema não. Antigamente eu ficava até ofendido quando as pessoas me ofendiam por ser espírita. Hoje a pessoa fala, fala: "Bom, esse é o seu pensamento. Então fique com ele que eu prefiro ficar com o meu, que acreditar" na doutrina espírita, não e fim adianta. de papo, não vamos mais discutir. É porque eu já falei para você um dia o cara chegou para mim e falou, você tem 15 minutos para me convencer sobre a reencarnação. Eu falei, larga a mão, cara, você é, é da, da igreja católica, não, eu vou falar um monte de coisa aqui, você não vai nem tomar conhecimento, você tá simplesmente querendo me testar. Falar, não vou lhe dar colher de chá. Tchau, até logo. Eu, uma vez <risos> eu fui... Nós vamos doar umas cadeiras que nós tínhamos lá para uma é uma entidade. E eu fui procurar uma pessoa para fazer aqueles trançadinho para a pessoa sentar no assento das cadeiras. Fui lá falar com a pessoa, falei: "Pô, dá para você fazer um preço melhor pra gente, porque isso aqui nós vamos doar, né?" A paz perguntou: o que que você é, pô? Eu sou espírita." Faça, por favor, se retire porque eu não converso com o espírito. Eu peguei, e simplesmente, falei, tá bom, até logo foi embora. Então, a gente recebe de vez em quando cada um aí falando, falando bobagem pra gente, só que eu já aprendi a superar tudo isso. O pessoal vem falar que não gosta de espiritismo, e o problema é seu. Eu já falei para vocês que eu tive no eu tive num programa de rádio aí, estavam um padre, um padre, dois pastores e uma moça do Umbanda e eu. Primeira pergunta que fizeram no programa. Padre, o senhor acredita na reencarnação? Padre, não. Pastor, o senhor acredita na reencarnação? Não, não. Aí perguntou para o Amostão Banda, não acredito. E aí, como é que fica hoje? Se eles não acredito. Falei, esse é o problema do padre, do pastor, eu não tenho nada com isso. Eu acredito. Então, não vamos, vamos, vamos acabar a conversa. Você dizer que o programa fica até meio. Meio sem graça, porque eu cheguei e falei, não, pô, eu vou aqui, eu venho aqui para Mostrar o que a doutrina espírita Pensa a respeito do dia definado Agora você vem provocar Eu não, não, não vou aceitar a provocação e mesmo, Eles não precisa acreditar Vão ter que reencarnar de ah. qualquer jeito e Essa vai ser a decepção <risos> Essa vai ser a decepção deles não, eu, É que eu vi vão na, ter que reencarnar Eu vi na internet aquele que criou a Apple Ele dizia, olha, no cemitério No silêncio cemitério Todos são iguais não tem rico não tem pobre não tem milionário então ele tem que ficar aceitar bem essas coisas né exato é, eu falo seu Rui que a gente não tem que convencer ninguém nessa espírito acreditar na, na imortalidade da alma, te... a pessoa é agora tá. a pessoa tem que, ela tem que Vai se ver. convencer Ah tá peraí. eu não projetei aqui desculpa gente é a pessoa que tem que se convencer né? Se a pessoa realmente tem ela quer que, conhecer a doutrina, ter convicção ela tem que estudar, tem que correr atrás, a literatura espírita é muito vasta, né muito científica, muito técnica então só da pessoa pegar o livro dos espíritos ela já tem um universo de coisa para explorar né, e além de tantas outras matérias que a gente tem filmes, livros, enfim, né É, então basta a pessoa querer correr atrás E eu penso assim também que esse aspecto de, de, de preconceito melhorou bastante nos últimos anos Até pelo trabalho que o Chico fez, grandes personalidades do espiritismo Divulgando a doutrina, né filmes, obras, né a própria televisão, a TV aberta também já explorou bastante isso Então eu sinto diferença de tempo que eu entrei né Que eu conheci o movimento espírita em 2001 e um, um ou 2002, se eu não me engano hoje já são mais de 20 anos mas quando eu entrei eu percebi isso quando eu falava que era espírita até mesmo minha família eu tive um pouco de resistência de sofrefri um pouco de preconceito e hoje eu já, já vejo outro lado pessoal já pô legal bacana preciso de ir lá conhecer onde fica para então existe uma abertura maior hoje né até pela divulgação que a gente teve aí nos últimos anos aí Hoje o, pessoal, hoje o pessoal só tá dando risada da gente, não tá marcando mais, né? Já, já, é, tá aprendendo mais, porque né? eles prendiam antes. É, prendia, botava prendia. na fogueira, né? Então, já tá melhor. Só tão dando risada, só. Não, só para avisar o, o Aécio que antigamente faziam isso. Hoje não. Hoje você pode dizer que é espírita que não tem problema, né? E a gente pode até morrer com a convicção de ser espírita. Não tem problema, não. Não tem problema, não. O Rui, e mudando agora de mulher para para mais ou menos, que é você, é que o Rui também já foi mulher, porque pelo conhecimento que ele tem, né, essas coisas já foi. É, como é que você chegou até 85 anos assim? A gente 80, sabe que... 86, 86, um a mais. Porque você ia lá na escola de pé descalço. Geralmente esse pessoal que vai de pé descalço na escola não dura muito, porque é meio fraquinho, meio raquítico, meio essas coisas. Não tem roupa para vestir direito e tal, pobrezinho. E chegou com 86 anos? É, você sabe, Jorge, eu, é, com cinco anos, eu entendi que eu não era igual aos outros, não, né? Eu, eu tinha que lutar muito, porque eu não tinha sapato, não tinha roupa, não tinha nada para ir para a escola. Quando eu fui para a escola, eu ia descalço na escola, não tinha blusa, não tinha nada. Eu não, eu vou ter que aprender a lutar, porque a vida, para mim, não é que nem muitos meninos que iam na escola do de tênis com lancheira eu não, não levava só levava lanche quando meu pai ganhava no bicho né daí ele comprava um pão com mortadela para gente levar quer dizer então eu aprendi que a gente tem que lutar e e olha eu tive uma infância muito gostosa com todas essas dificuldades mas era muito criativo quer dizer depois quando a adolescência também nós tivemos uma adolescência muito bacana na cidade de Leme, e lá nós criamos uma série de coisas, porque a gente tá vendo que não é porque a gente é pobre que tem que ficar parado, ficar de braços cruzados, esperando que as coisas venham. Nós temos que ir atrás. E foi o que aconteceu, né? Eu, quando saí da minha cidade com, com 19 anos, eu só tinha a primeira série ginasial, né? E foi uma luta para para estudar, para batalhar, sempre com alegria e sempre confiando no futuro e sempre acreditando que iria dar tudo certo. Eu tava inclusive, conversando com o Tião. Eu poderia até ser uma pessoa rica, mas o meu pai uma vez me deu uma lição de moral que eu nunca esqueci. né Eu lembro quando eu fui para São Paulo, eu chegava lá, bater papo com meu pai, conversar e tal. Depois eu comecei a ganhar muito dinheiro lá em São Paulo E comecei a virar um chato, só falava de dinheiro, falava que meu pai não tinha dinheiro porque ele era folgado, porque aí, isso um dia meu pai chegou e falou, olha, filho, você lembra quando você vinha aqui, como você tinha uma conversa, um papo gostoso, contando aquelas histórias lá de São Paulo? Agora você vem aqui só fala de dinheiro, só fala de riqueza. Eu cheguei à conclusão que meu pai tinha razão. Eu falei, eu vou me preocupar muito mais com a parte é, espiritual, não quer com dinheiro. E olha, e eu tenho um amigo que uma vez chegou para mim e falou: "Olha, você não fique procurando dinheiro. Você procura a conhecimento, procura aprender que você sempre será a pessoa procurada em empregos, procurado numa série de coisas para você ganhar dinheiro. Então eu não posso reclamar da minha vida não. Eu cheguei nessa idade aqui com muito carinho, com muito com muito amor da minha esposa, dos meus filhos, inclusive o Dodô que era meu braço direito que faleceu mas a gente vê que na realidade nós somos cheios de altos e baixos já tive decepção tive amigos que que não eram amigos quer dizer e tudo isso aí se a gente for levar em conta e consigo viver bem porque eu não guardo raiva de ninguém não tenho bronca de ninguém só tem uma coisa eu levo com muita seriedade os ensinamentos da doutrina dos Espíritos né e às vezes não precisa nem frequentar centro espírito a gente ser um bom Espírita né uhum. mas então tá aí eu tô chegando nessa idade com muita alegria com muita agora Eu tenho uma nora que é muito festeira né então qualquer coisinha vou fazer festa e aniversário sem bolo não é aniversário então e eu que nunca dei bola para essas coisas hoje eu tenho que ficar contente que eu tenho uma nora muito bacana meu filho muito bacana minha esposa católica fervorosa muito bacana então o que que eu posso pedir mais né só posso pedir que não, não fique mais 70 anos aqui não que eu demore a <risos> que possa e embora logo também sem dar trabalho, né? Uma das coisas que eu peço a Deus, olha, eu gostaria que você me levasse a qualquer momento, mas sem que dê trabalho para a pessoa, ficar numa cama, ficar dando trabalho, ter que tocar fralda, ter que isso que eu peço. Vamos ver se eu tenho merecimento, né? Não, você vai continuar ainda mais 70 anos aí ruim. <risos> Mas conhecimento não. que essa vontade de viver que você tem, você vai. Não, é vontade de viver. Matusalém. 70 x 7. 7. É, 70 x 7. Ei? É, diz que você fez tanta coisa errada que você tem que ser perdoado 70 vezes 7. <risos> ah, não. Não, não, não, não era isso. Não, não falou. Não, não falou não. Vai viver 70 vezes. Não, mas eu só eu só dei uma arrematada, Ele tá te ali. alugando. É. É. Já botou você na frente. Não, olha. Eu tô fazendo aniversário hoje, mas graças a Deus, eu me sinto, me sinto jovem. Eu fico até meio sem graça porque quando eu olho no espelho, a decepção de ver aquele aquela coisa velha, mas por dentro o espírito é muito jovem, né? Que bonito. Eh, tem uma pergunta para Cris aí, não tem, cara? Ah, eu acho que Espera então o que que eu faço? Eu gostaria. Espera aí, quer ver? Pergunta para a Cris, o AS tá fazendo. Eh, é... Como você vê o feminicídio no Brasil? Qual seria para você a solução racional para esse problema? Agora, é feminício. Ele colocou... Ah, é, você é, colocou feminício. Eu acho que é feminicídio. feminicídio. Não é feminino feminismo, né? Eu acho que não. Ah, é. é Qual Isso seria para você a solução racional feminismo. para esse problema? É um é. problema. Então, feminismo não é problema. É. Né? Educação, leis que saem do papel... Ou reconstrução social que que você acha mas todo dia a gente vê isso direto né exatamente eu, é, eu acho que é uma junção de, de tudo um pouco né é realmente esse esse auxílio social essa conscientização e mais do que isso eu acho que é oportunidade porque às vezes as mulheres é, estão nesse local né estão nessa situação digamos assim quase por falta, não é falta de opção mas muitas vezes estão presas naquela situação e não conseguem sair porque não tem como muitas vezes sustentar, não tem como não tem uma rede de apoio então eu acho que é um pouco de tudo é leis que sejam mais rígidas é esse respeito e também a oportunidade, é dar a oportunidade a essas pessoas de ter um, um outro, uma outra vida, entendeu? ter uma escolha de outra vida né eu acho que é um pouco isso É, o Eu vejo o feminicídio, porque a gente vê que as mulheres estão sempre se atualizando, sempre se arrumando, sempre me belezando. Eu vejo uns homens aí com aquelas calças, fundida da calça lá, <risos> lá embaixo, relaxado, de boné. Quer dizer, não se preocupa com sua aparência, não se preocupa em aprender. Às vezes, arruma uma namorada que tem todas as coisas e fica enciumado e, e pratica essas feminicido. Outro dia eu fui, era para ser jurado do, de graças a Deus eu não fui, de um rapaz que matou a namorada, escortejou e jogou no rio. Misericórdia. diz ele corte. Nossa, é Deus. Isso, olha, olhava pra cara dele, um, um, uma, pessoa se faz, se encontrar na rua, você fica até com dó, vai lá conversar. E e cometer esse crime violento que ele cometeu aqui em São José dos Campos. Uhum. Eu falo, poxa vida, e a gente vê que realmente as mulheres se procuram se arrumar e os homens tudo relaxados. não sei se vocês viram aí que tem uns menino aí tudo, quer dizer, cabanhaquezinho aqui no, no, aquelas bermuda, tudo, <risos> não tudo de qualquer jeito e às vezes com a namorada bonita, né? <risos> É, Aí, meu pai é. falava também que mulher não casa com sapo, porque não sabe qual é o macho e qual é a fêmea. <risos> né? O se mete em cada uma, não é. tô defendendo isso não. Eu acho que nós estamos evoluindo, né? Sim. Nós estamos evoluindo muito. Se nós estamos falando disso, é porque tá melhorando, porque antes ninguém falava nada. Sim. O cara fazia o que queria matava, fazia o que queia, dizia que era defesa da honra, dizia que era isso, que era aquilo, inventava história, botava a mulher no hospício, quando a gente vê lá no no livro lá da, da Daniela Arbex lá, que é o... lá da cidade de vocês lá, né? Da ilha do... do, do Hospital Colônia, de Barbacena, né? Os maridos mandavam as mulheres para lá dizendo que elas eram louca simplesmente porque ela não gostava mais dele, por causa de alguma coisa assim, porque ela não queria mais... queria se separar, alguma coisa, dizia que ela eram loucas. Então, Todo, tudo que o homem fazia estava certo e hoje não, hoje está tendo isso aí então tem muitas coisas que eu vejo como evolução, quando fala assim quando fala assim nossa, a corrupção tá tão grande para mim isso é evolução, porque as o pessoal não via, era muito mais e as pessoas não viam, você tá vendo porque nós estamos melhorando o que falta mais é, é, é a aplicação da lei existe o que fala mais é a lei ser cumprida, porque a maioria das mulheres vão lá pedir proteção pedir que tenha um afastamento a lei dá para ter o um afastamento mas o cara é é cruza esse afastamento e vai lá e faz, desrespeita tudo então é, é tem que ter mais exemplo nas execuções das penas, eu acho nesse sentido, falar ó, aquele cara que fez aquilo lá, ele tá preso ele vai ficar lá tem esse igual de ficar lá, 30% da pena não ir embora, essas coisas todas, tem que ser mais rigoroso nas penas para as pessoas respeitarem, pelo menos né é, é, então é, eu acho que se está aparecendo muito é porque nós estamos preocupados com isso. Já é, já é uma evolução. Não, e depois tem os meios de comunicação, você pega um crime que aconteceu semana passada aí com a, a menina que Uhum. que mataram e todas as, as televisões, todos os canais estão falando do assunto, uhum. quer dizer, então parece que é, é parece uma coisa quer dizer, uma coisa bárbara, mas todos eles estão dando informação, estão explicando. Uhum. Antigamente não tinha isso. Sim, exatamente. Né? Exatamente. É, aqui, vamos falar um pouquinho mais aqui de quem tá ligadinho. Gente, é a Web Rádio Sementes de Amor, dando um bom dia. Antônia, muito lindo e abençoado o dia de ontem no Recanto de Luz Irmã Sheila em Ribeirão Pires. Gratidão imensa. Então, o Tião, Antônia e a irmã da Antônia estavam lá ontem. É? né é, ela ele, Elas estavam lá ontem no Recanto de Luz Irmã Sheila. É a irmã de, da Antônia lá de São Paulo. É, a Antônia colocou aqui... Viva Cris. Sugiro que ocupe a bancada do programa... Vivência Espírita. <risos> bem. Não fica dando essa ideia, Antônio? Senão daqui a pouco não tem ninguém para fazer o negócio lá. É, então. Entendeu? Precisa botar outra mulher... Pra... Não, mas assim... A Cris faz parte do programa. Se ela quiser vir todo domingo, ela pode vir sentar aqui, ó. No lugar, no lugar aqui para O salário é bom. O salário é o mesmo, o né? É Mudando é bom, é. Bom. é. <risos> então ela é do programa, ela não precisa vir só no dia que o Rodrigo não tá. Ela pode vir todos os dias. O Rodrigo tá ali, ela fica ali fazendo pergunta, não tem problema, já faz parte outra coisa, pessoal às vezes vocês podem pensar que eu e o Rui fomos exclusivistas aqui no programa nós sempre chamamos as mulheres inclusive até para participar do programa não como é convidada mas como para participar também, da bancada com a gente mas mas nós, todas as que nós convidamos, elas não aceitaram Sim. né não aceitaram mas... não porque elas tinham medo, não Porque cada um tinha seus, sua, sua, seus problemas, suas coisas, que não podia... Porque também parece que é fácil, mas não é fácil, não. Nós, eu e Rui, tomamos 21 anos levantando todo domingo cedo para vir fazer o programa. né Então, um, a é. mulher é muito mais comprometida, geralmente ela tem marido, ela tem a casa para dar conta, ela tem todas essas e coisas, então ela tem um pouco tem mais dificuldade. Tem almoço para fazer veio, no, dia da, coisas, no dia né? das mulheres. É. Então, nós convidamos algumas mulheres para vir fazer parte do programa e e não teve. Então o que que a gente faz? A gente faz o máximo para convidar, convidar elas para vir para participar. Mas não, hoje, aqui, né? hoje era para ver duas mulheres é. aqui para falar sobre as mulheres e falar sobre o trabalho, mas as duas estavam com problema de saúde, uhum. né? Então. Eh. Daí veio o Rodolfo, né, que uhum. veio aqui falar sobre a Semana Cardeckiana, e que então, nós agradecemos pela. E aproveitamos para pela... falar sobre as mulheres também. Não é assim, com certeza. É. A Maria Aparecida entrou aqui, os trabalha... as trabalhadoras das casas são mais comprometidas Sim. contudo é, nos cargos de comando os homens tomam a frente é, seguindo o patriarcado isso deve mudar e a mulher assumir todas as pontas dos comandos com certeza Maria é, Antônio mais uma vez, deu uma risadinha aqui é, a Keila Freire oh, a Keila também lá do Centro Espírita Maria João de Deus ela assumiu Maria João de Deus faz muito tempo que ela comanda é, lá é, o pai dela é. faleceu uhum. É, bom dia amigos vivencianos, um domingo de bênçãos com muita alegria e paz a todos Antônia mais uma vez doutora Marlene e dona Ivone do Amaral Pereira doutora Marlene Nobre era esposa do é, Freitas Nobre grande espírita do Brasil deputado Freitas Nobre agora não foi o Freitas Nobre que fez a Marlene não viu, a Marlene já era E a Marlene estudou junto com, Chico, com estudou junto com o Valdo Vieira, em Uberaba, em Medicina, e foi ela que apresentou o Valdo para o Chico. Ela que apresentou. Então, ela sabia tudo que a gente pode imaginar de, de, de doutrina. E foi fundadora da Associação Médico-Espírita do Brasil, que hoje nós temos em quase todas as regiões do Brasil. É, inclusive, o Chico Xavier, depois que o, o Valdo Vieira saiu da doutrina espírita o Chico Xavier ela que tinha que assumir esse lado científico da doutrina ela contou para gente pessoalmente aqui é, quando ela, teve no nosso programa, programa. ela contou pessoalmente para gente e o Chico falou você tem que assumir esse lado é esse lado científico por isso que ela foi criando as associações médicos espíritas que são os que estão colocando aí a ciência para frente dentro da doutrina espírita Né? É, e o Valdo criou aquele projecionalista progestio... Que é. ele teve aqui em São José falando Que eu era espírita, agora sou projecionalista Eu peguei, levantei e fui embora foi eu não vou perder tempo aqui com o Valdo Vieira não tá vão me desculpar, mas é, é a verdade é. É... Alessandra Martins Eu fui para o Espiritismo por ler Zíbia estava numa fase é. muito difícil, ali ele me ajudou, você vê? É, Antônia, é. colocou aqui, Vera Paródia, a gente tinha falado, ela colocou irmãs do fogo a gente tinha falado, a irmãs do Fô não, mas estava ali no meio das meninas também, né do, da codificação. A Maria Eugênia dando parabéns ao Rui, a Bia Porto, né muitas bênçãos. Hoje também é aniversário do meu filho Fabiano Porto, um grande Opa. abraço. É... é o Bessa colocou aqui, dinheiro não é objetivo, é consequência. É, Antônio Varoto o telefone da rádio só ocupado, tá vendo? É, seu marido que é culpado. O telefone tá culpado, é. Seu marido que tá lá, né? Eu acho que ele, ao invés dele tá atendendo para pegar o nome das pessoas para botar no sorteio, Antônia, ele deve estar conversando tá com as pessoas, tá papo, dando conselho, fazendo é. essas coisas, deve ser por causa disso, né? Então o telefone é 392130093921 3009 e tem WhatsApp, liga cara. aí é pode entrar no WhatsApp liga aí se você quiser é, participar do sorteio de dois convites dois convites para uma peça e um. do teatro, é, a peça do teatro é claro um para uma pessoa e outro para outra né é hoje para peça de teatro aqui no teatro Colinas a Vingança do judeu então nós Rodolfo trouxe dois convites trouxe não É, trouxe autorização pra gente doar dois convites Que a pessoa pega depois lá, né, Rodolfo? Isso, vai lá, pegar lá, lá pessoalmente lá, é. Uhum. Só falar que ganhou aqui Com o no nome de documento, documento Que me passa, uhum. Eu vou passar isso. pra eles uhum. É. É. É. Aqui continuando é, José Luiz dos Santos Bom dia, eu adoro Usar boné, tá vendo, Rui? Você foi preconceituoso contra boné O quê? José é, Luiz dos Santos falou que adora usar boné Eu também adoro então, então você vê Zé, ele gosta também mas ele falou do boné aí, né não não, mas eu, que eu tô dizendo... ele não falou do boné ele falou do boné <risos> né é. depende tô, do boné eu tô falando aqueles moleque que usa o boné de trás <risos> com a ponta para trás não sabe conversar não sabe falar, arruma a namorada bonita daqui a pouco funciona <risos> porque a namorada vai estudar a namorada arruma um emprego melhor e é e cria aí e, e daí tem esses feminicídios se você for ver as histórias do feminicídio é tudo isso. O cara que fica com o ciúme da mulher, porque a mulher está crescendo e ele continua ainda é, de bonezinho na cabeça, daquelas calças caindo que criando hum. problema para os outros aí, né? É. Pessoal, ó, Rodolfo, só pra gente dar uma recordadinha aqui que Vamos a gente lá. já tá chegando no fim, né? A gente vê que a, a, na conjuntura da obra O Céu e o Inferno, ele foi dividido ali em duas partes. Na primeira, eh ele fala bastante do conceito assim doutrinário, quando Isso. são abordados os temas mais complexos assim, né, de grande importância singular para os adeptos, né, da nova doutrina, naquela época os adeptos da nova doutrina. Quais são esses aspectos que ele coloca? Ele coloca lá o porvir, o nada, o temor da morte, a visão espírita do céu, a visão espírita do inferno, o purgatório, as penas eternas, as penas futuras. Olha que interessante, né? Penas eternas, penas futuras, concepção dos anjos, concepção dos demônios, né? E a intervenção dos demônios nas manifestações e a proibição de evocar os mortos. Todos esses assuntos são só assuntos que chama atenção da gente, né, se a gente for perceber. São Tem um assuntos. outro subtítulo também que fala se ele ele pergunta, né, aquela questão que muita gente repete que a carne é fraca. Uhum. E aí ele explica essa questão, se uhum. a carne é fraca ou se a carne não é fraca também. Então tem, tem muita coisa interessante dos anjos uhum. também, ele explica é. o conceito dos anjos, é, bastante coisa... Muito legal que nós vamos estar cobrindo nessa semana caradeciana aí de 24 a 31. E, de, e na segunda parte semana, ele só. coloca o que? São relatos, né? São é. relatos assim reais de espíritos em estágios evolutivos é, variados que desencarnaram sob circunstâncias diversas. Então, ele pega exemplos. No que que esse aqui desencarnou? Onde é que ele foi parar? O que que aquele outro desenganou, Onde é que ele foi parar? E eles, eles que relatam como eles estão, de acordo com o que eles viveram, como que eles estão lá, né? Eh, tem um livro muito legal do Luiz Sérgio. Luiz Sérgio, é, não é não é depois da morte do Luiz Sérgio algum livro, dele, depois da morte uh -huh. Leão do Leon Denise. Do Luiz Sérgio é na hora da morte, na hora do adeus, na hora do adeus, hora Luiz do Sérgio, adeus, que é fantástico o livro do Luiz Sérgio, Na Hora do Adeus, é, que fala sobre a morte de muitas pessoas em certas circunstâncias. Mas fala lá um padre que morreu, conta a história, para um pastor, um espírita, um outro, como que de acordo com as concepções dele, como é que eles foram parar lá. Um que era drogado, um que era bonzinho, um que era não sei o quê, e vai dando todos esses exemplos ali. Muito legal esse livro do Luiz Sérgio, eu indico sempre Na Hora do Adeus também. Você vê que já é um complemento do complemento já é uma uma, uma uma obra auxiliar que vem para nos elucidar mais ainda sobre esses conceitos do livro Céu e Inferno. Mas o Richard Simonetti também tinha um livro é, que falava muito quem tem medo da, morte, tem medo morte, da morte. E ele a, a, fazia muito a, a explicava muito na hora da morte, o respeito que nós devemos ter nos velórios. É uma série de coisas diferentes, né é? Uhum. E no é. Seu inferno, desculpa, Jorge, Pode falar. No Céu inferno tem esse relato interessante de uma uma mulher que havia desencarnado e ela cita da beleza dos prédios, dos dos edifícios que ela via no mundo espiritual. Hum. É o primeiro relato de alguma coisa parecida com das cidades que nós depois vimos em outros é. em outros livros né da, da doutrina né é, realmente Kardec falou pouco disso uhum. mas ele falou alguma coisinha no seu inferno uhum. e no Livro dos Espíritos também fala um pouquinho é, de que os espíritos eles acabam se unindo é, os espíritos afins né acaba se unindo como se fossem numa cidade uhum. né é uma coisa interessante que algumas pessoas acham que realmente Kardec não tem Hum. Nenhum relato de cidade espiritual. E tem, sim. Tem, que eu penso assim. Não, não era foco dele. É. né Todas as coisas que os, os grandes é, escritores, depois que vieram, os escritores que a gente fala que são os escritores auxiliares da doutrina, como Chico Xavier, como Divaldo, uhum. né como Ivone, é, tudo que eles trouxeram, Allan Kardec tinha pincelado sim Allan Kardec tinha falado. né E quando eu fiz o livro... É, Nas trilhas de André Luiz né Sim. que inclusive no que tinha na minha cabeça era assim, para colocar o título André Luiz já tinha falado né eu, o título que eu pensava era esse, ah. André Luiz já tinha falado aí depois a espiritualidade fala, ah, esse nome vai ficar muito piega, Jorge. coloca outra coisa mas interessante, foi Nas trilhas de André Luiz foi o livro que eu fiz, a pesquisa da obra de André Luiz uhum. então o que, que eu digo hoje tudo que nós, autores escritores e espíritas, estamos falando hoje, André Luiz já tinha falado Né? Todas essas coisas aí, maluca Trevas, abismo Dragão Senhor da escuridão é, Legiões, todas essas coisas André Luiz já tinha falado A gente está acrescentando coisas Que ele já tinha falado E o que André Luiz falou Allan Kardec, Allan Kardec também Agora você não vai pegar o detalhe né Como uma vez a Marina Fer Estava aqui no nosso programa E a pessoa perguntou ah, Você fala que a doutrina espírita fala tudo a doutrina espírita fala de clonagem né naquela época estava na maior clonagem a Marina fala ela fala assim fala tranquilamente pega aí a questão número tá porque a Marina ó mulher Sou Marina Ferre né tá falando Marina fé Fantástica a, a Paulo Guimarães que vem fazer vem fazer a palestra é discípula da Marina né é, então a Marina falou pega aí a questão 500 e pouco sei lá qualquer questão que fala lá o ser humano vai ter poder para mudar o vegetal vai ter poder para mudar o vegetal, o mineral, o vegetal e o animal. Falou, o que que é isso? Ela encadeou e falar clonagem nessa palavra lá atrás, mas se o ser humano tem poder para mudar o mineral, mudar o vegetal e mudar o animal, a clonagem também é na mudança do animal. Nós somos animais também, racionais mas somos. Então, tá lá. Só que ele não ia colocar detalhe para o povo não tá preparado. Senão a gente tem que questionar Jesus, né? Porque Jesus já não falou tudo que a gente sabe hoje. Porque nós não estamos preparados para saber. Então, cada um no seu tempo. Vamos fazer o um intervalo rapidinho aí? E depois vamos voltar com o Momento de Gavale? No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado. O depósito de seu depósito. É, o tema de hoje é Mulher e Dedicação Aí depois o Rodolfo comenta E a Cris também se quiser comenta, tá bom? Mulher e Dedicação Em uma de suas mais famosas canções O ex-Beatle John Lennon Cantou a opressão que vitimava mulheres em todo mundo Lennon foi assassinado em 1980 Mas suas palavras ainda são atuais nesses dias em que vivemos. No Brasil, na Arábia ou na Índia. Na Antiguidade ou nas metrópoles de hoje. Em todas as épocas e povos, a mulher sempre teve sua posição atormentada pelas dificuldades do não reconhecimento do seu valor e do seu papel. Esforça-se. Rompe barreiras mas continua assombrada por um certo desprezo, nascido da aparente fragilidade que carrega. Em alguns locais, o estigma é forte, bem visível, e oprime, fere, humilha. Em outros, a vida parece um pesadelo com a violência que assusta, com o terror que espalha. Basta ligar a TV ou abrir jornais e revistas para ter notícias dos abusos impostos às mulheres vilipendiadas, desrespeitadas, caladas à força, elas prosseguem. Carregam famílias, assumem tarefas, adoçam os dias com o mel que só um coração delicado pode oferecer. Mesmo nos países em que é valorizada, facilmente se percebe um certo desrespeito, um preconceito camuflado em piadas e risos irônicos. Sem falar nos salários mais baixos, nas avaliações que consideram mais o corpo que a inteligência. Ou você nunca notou? Por toda parte em que se vai, basta abrir os olhos e ver as mulheres assinaladas pelo signo da generosidade. Por mais que trabalhem, sejam bem-sucedidas, realizadas, o selo feminino é o da dedicação que não conhece limites. Quer prova disso? Observe as mães e esposas de atletas e artistas. Quem, na maioria das vezes, os estimula, torce, sacrifica as horas? Quem está invariavelmente ao lado deles quando ninguém quer sonhar junto? Quem sempre acredita? E os filhos deficientes? Você já percebeu a presença materna ali ao lado? Onipresente, forte, protetora? Todos os estudos na área de deficiência física ou mental revelam que a figura materna, na maioria dos casos, é quem apoia o filho e vai em busca de alternativas, terapias, equipamentos, médicos. Mão estendida, voz cariciosa, presença constante. Mães, irmãs, avós, esposas, namoradas. Sempre ao lado, de mãos dadas, com brilho nos olhos e força nos braços. Tanta dedicação muitas vezes tem um preço caro demais. A mulher acostuma-se ao sacrifício o tempo inteiro e fica invisível, passa a fazer parte da paisagem. Ninguém lembra de agradecer, acarinhar, sorrir de volta. Mas quem disse que ela se abate? Mulher é entidade forte, cheia de graça e de poder, capaz de fazer nascer borboletas, capaz de fazer brilhar o sol. Se nos cabe reconhecer no homem o condutor da civilização e o mordomo dos patrimônios materiais na Terra, não podemos esquecer de identificar na mulher o anjo da esperança, ternura e amor. A missão feminina é espinhosa, mas, efetivamente, só a mulher tem bastante poder para transformar os espinhos em flores. esse é o programa de Vivência Espírita, e estamos no momento Gigavale. Rodolfo, o que você pode dizer dessa mensagem? Eu digo para você, o tamanho de nosso preconceito, ele ele começa até de nós quando a gente fala Deus, a gente a gente pensa numa figura masculina e nós sabemos que Deus não é uma figura masculina, né? E os espíritos eles não têm sexo. O pai nosso, por que não a mãe nossa, né? Nós somos bastante preconceituosos há muitos há muitas reencarnações. Esse é um fato. A mulher, ela sofre um bastante preconceito. E tem, eu tava tava falando com o Jorge no intervalo, daquela questão do livro dos espíritos, que pergunta por que o mal às vezes ele parece que tem muito mais mal aqui na Terra do que bem, e tem mesmo, mas ainda mais, né, porque o mal ele é mais falante, mais dominante, e o bem ele é mais quieto, mais calado, um pouco mais acho que sereno, né, o dia que o bem ele tomar a frente, o bem ele domina o mal, né. E eu falo isso como essa analogia é, da nossa relação, da sociedade machista que nós ainda vivemos, com relação da mulher. Né? Aqui é muito menos, obviamente, que países onde a mulher é bastante bastante reprimida ainda, mas nós ainda vemos até mulheres mesmo, se dizendo cristãs, justificando atos machistas com base no Antigo Testamento, né? Então assim, é muito triste a gente ter bastante ainda para fazer, eu acho. Essa é a minha visão. Mas acontece, Rodolfo, que quem manda no mundo são as mulheres. Pena que elas não saibam. É, Você com consegue comprar alguma coisa sem consultar a sua esposa não, é, não, é, é, verdade, é. é verdade é verdade é? é verdade mas é eu não consigo comprar nada sem consultar a minha baixinha né é. que que você acha é, é você que sabe daí o Faão tudo bem então eu já falei para você é, eu já pedi sua opinião então vou, vai prevalecer a minha opinião né mas as mulheres manda no mundo pena que ela não saiba né é, é Cris. Cris, que que você pensa da mensagem É? Olha, ah. eu quero é, enaltecer a parte da mensagem realmente da força da mulher né Ela trabalha, ela cuida dos filhos, ela cuida da família e, e Então é um abraço, ela abraça tudo, ainda tem que cuidar de si Muitas vezes essa é a dificuldade né? Então eu ressalto a, realmente a força A gente consegue fazer três coisas ao mesmo Sim. tempo E, então eu, eu nãote essa parte da mulher realmente a força porque a gente tira não sabe da onde parece que às vezes está tudo desmoronando e aí a gente tem que estar tá, tá forte porque tem pessoas que dependem da gente que queria né que precisam da gente então a gente consegue ter essa visão essa priorização o que pode ser até um pouco de errado né porque às vezes a mulher ela quer ajudar tanto que acaba esquecendo de si. Então é mais uma vez é o equilíbrio. É a gente realmente saber medir as coisas, né? Uma vez eu tava vendo o programa da EB Camargo, que ontem fez aniversário de nascimento também. E ela tá entrevistando a Ayrton Senna. Aí ela perguntou ao Ayrton: "Que foi que você fez a hora que você tava ganhando eh uh, Você ganhou a corrida e foi campeão do mundo o que que você tava gritando ele falar o que que você tá gritando com a bandeira do Brasil gritando e tá dizendo assim mãe mãe mãe eu consegui ele não falou do pai falou da mãe né é o E, é, e, assim, é uma figura que... Eu lembro uma vez eu tava no hospital, acabei de passando mal, desmaiei, eu tava com meu pai e acordei, mãe, cadê minha mãe? Meu pai do meu lado, mãe, cadê minha mãe? <risos> então, assim, mãe realmente é uma figura... Ah, e aí, lembrando é. das mulheres, lembrando de Nossa Senhora, né, Jorge? Até foi o Silvio que lembrou, lembrando de uhum. Nossa Senhora, né? Claro, exemplo. É a intercessor entre nós e Jesus. Exatamente. Né? Então, é... Quer pedir alguma coisa, tá conversando de falar com Jesus, fala com ela. Né, que é mãe, mãe escuta a gente sempre, né? Aí ela passa para ele lá, quando negocia no Alto da Compadecida, né? Tem o Alto da do Compadecida 2, não é igual o primeiro, mas é legalzinho também, mas não é igual ao primeiro, assim, no eu não eu gostei, mas não foi igual o primeiro, né? Sinceramente, eu acho que eles fizeram uma coisa muito parecido com o primeiro, assim, no no enredo, alguma coisa assim, não ficou tão legal embora que ah, o show de interpretação deles é fora de série né Cris, Cri não eu tava falando assim também nesse negócio de, de, de mulher né os que você citou a dedicação citou essas coisas tudo e realmente é isso mesmo né a dedicação total E, e geralmente a gente chama pela mãe mesmo sempre sempre atrás da mãe que a gente vai porque segunda a Marina Fer e homem é acidente de percurso né, homem é, né? É que Eu, é o meu medo é o seguinte que as mulheres começa a mandar no mundo elas acabam elas acabam com os homens Porque ela só precisa <risos> o negócio para fertilizar depois nasceu o homem elas abandonam nasceu mulher elas deixam criar né Aí fica igual as Amazonas lá da ilha da, da mulher da, da mulher maravilha né só tem mulher lá não tem homem não Né? então é perigoso é isso também é mas ah, tem uma coisa viu aonde a mulher tem igualdade que é que não, não, não existe os países são adiantados né onde a mulher tem voz onde a mulher fala os países são adiantados os países mais atrasados a mulher não pode nem dar ela de secreta, totalmente missa né, submissa, né? aqueles países onde qualquer um tem direito de bater na mulher qualquer um né Tem direito até várias bater, mulheres. É, não, onde, onde isso aí, isso aí é questão de cultura às vezes, né? Mas eu penso assim, é, e como tem lugar que a mulher tem direito de ter também não sei quantos homens, né? Isso aí é cultura. Mas o, o caso é você, por exemplo, você vê uma mulher na rua que você nem conhece, só porque ela olhou para um lado diferente, você pode ir lá e você tem direito de bater nela. Então tem país que ainda é assim, né? Então isso é um absurdo ainda para a humanidade. Pode ser karma Pode ser resgate, pode ser tudo isso, ela está nascendo lá, mas é um é uma coisa absurda ainda. Mas ver no os países mais adiantados do mundo, as mulheres têm, não digo o mesmo direito, mas as mulheres predominam, né? Nossa, ah, é... com certeza. Certo? É, com certeza, porque eu acho que tem ela é menos corrupta, talvez também, e mais senti... mais emoção, mais coração, presta mais atenção na caridade, presta mais atenção nessas coisas, tem menos frieza do que o homem, né? É, vamos lá vamos Num oferecimento de Gigavale Atacado O depósito de seu depósito Vocês ouviram contos, histórias e mensagens Parabéns pra você Você mereceu renascer É no dia... 13 de março Silmara do Santo Silva Lá do Paternidade do No dia 14, Leonardo José Lobato No dia 15, Maria Aparecida De Oliveira E hoje, no dia 9 É aniversário do Rui Luiz Barbosa Isso, aí era eu Que tinha que falar, tava combinado né você Não sei porque que você atravessou e você falou Era eu que tinha que falar Ah, você? É, então pode né? falar de novo Não então, tem problema É, eu esqueci aqui a semana passada, dia 6, aniversário do Manuel lá da AME, né Um grande abraço pro Manuel é, Mais aqui, dia 9, então hoje, Rui Rui Barbosa, nosso querido Rui Amigo, né? E a gente torce pra ele continuar com a gente aí muito, muito tempo ainda Comandando aqui a todos nós é, Dia 9 também, como a Bia tinha falado, Fabiano Porto, que é filho da Bia, Porto Dia 13 o Mazala, nosso irmão Adolfo, lá do, do que é da coal, agora trabalhando onde Ismael. Dia 13 também quem faz aniversário é o Centro Espírito Amor e Caridade. Desse o Rui é fundador, faz 90 anos, <risos> parece, uma coisa assim. É, Amor e Caridade dia 13. Amor e Caridade lá da Avenida Rui Barbosa, lá em Santana. Dia 13 também a Kênia Cristine, ela é lá da Tenda de uma da Maria. e Isso, os outros são para semana que vem O Programa Vem Espírita deseja Tudo de bom para vocês Paz e alegria em seus corações Tem mais minha aniversário? A minha filha Vitória faz aniversário hoje Legal, filha Vitória do Vitória Regina Nossa, um grande abraço para a Vitória Rainha Vitória, Vitória Regina <risos> Bacana é, tem, aqui também. tem também meu afilhado Querido, o Juan, Juan. Maier Hernandes Fez ontem 13 aninhos também Bacana uhum. Vamos Passando para dica É o um sorteio primeiro, Jorge? Pode ser, problema, não, Pode dica mesmo? depois faz o sorteio Beleza é... O sorteio então, gente É sorteio, isso Quem participou hoje do sorteio Foi a Vera Paródia a Fernanda Vilhena, o Aécio, a Antônia, o Sinésio Tanajura, a Célia Bila e a Gislaine. E os dois ganhadores do, do teatro hoje vai ser opa, é o ingresso para o teatro da peça a Vingança do Judeu, às 18 horas no Teatro Colinas, vai ser a Fernanda Vilhena e o Sinésio Tanajura. Então, são os ganhadores. O Sinésio está aqui em São José, porque ele mora em, Jacarei, em em Caraguá. Mas deve estar, ele deve estar por aí. É, né? ele de estar. Deve estar. Deve confirmou que estaria, né? É. É. Isso, isso. É um grande abraço para o Sinésio. Isso. Então, a Célia e o Sinésio pode comparecer lá antes, um pouco lá na potaria, né? Onde o pessoal tá E, e dá o um nome lá, que o Rodolfo vai deixar o nome de vocês, vai passar o nome de vocês para eles. Tá bom? Exatamente. E agora o... de livros Isso, dá uma dica aí para gente, Rodolfo De livro, de filme, do que você quiser achar interessante Na verdade são dois livros que eu gostaria de dar essa dica O primeiro é O Céu e o Inferno Para que as pessoas leiam o livro, o livro é muito interessante é... Chico também ele psicografou livros em homenagem A todos os cinco livros das obras básicas que nós chamamos, né? E um deles é chamado Justiça Divina, que é um livro muito bom também, que eu fica a dica aí para para que as pessoas leem, são muitas mensagens muito lindas e merece ser lidas às vezes como como realmente mensagens, né? E uh, hoje tem essa A Vingança do Judeu lá no Teatro Colinas. Para que vocês compareçam às 18 horas e prestigiar. Muito interessante, eu estive lá ontem. E também mais uma vez, rodou a Semana Cardequeana, começa dia 23, né? Exatamente. Semano Cardequeana, eh, começa dia 24 de março. 24. Até 31 de março. Uhum. Esperamos vocês nas casas prestigiando aí os palestrantes. E nós precisamos começar a fazer a campanha desde desde hoje pro dia de Carde. Do dia 25 de 4, dia de Car uh, dia de novo vamos... Vamos celebrar o dia de Kardec, no dia do Espíritos, no dia na Câmara Municipal, no dia 24, 25, ali, 25, 25 de, abril. de abril. Reservem a data, nós ainda não estamos aqui com essa como vai ser o dia, mas realmente pedimos que todos reservem essa data, 25 de abril, tem razão. Muito obrigado. Oi. lembrado. Eh, tem o, a inteligência artificial do dia? Temos, é. Tem ficou pequena, Jorge. Aqui ficaria, melhor ficou pequena. Na verdade, depois a gente vai compartilhar no, no, no Instagram. Seria é uma uma, do luzão, livro, do uma um alusão do, do céu livro e do Céu e Inferno, né? Com Jesus ali abrindo Mostrando as mãos, um caminho, né, de ascensão espiritual e, e embaixo seria ali, né, digamos, o um inferno, um braul, enfim, né? É, e é um subindo brano. ali para o céu, né, o caminho de ascensão. Isso ficou pequeno aí, mas depois a gente vai colocar, vai ficar bom no, ficou legal no, no, no Instagram. E deixa eu aproveitar, Jorge. A gente encerrando aqui a opa, cadê a enquete? É. aí. O mouse tá dando problema, sempre dá Passa, na hora pra, pra que cima, eu preciso. Bola, aí bola pronto. Ele é é de lei, é só Bom, foram 104 votos, olha, bastante pessoa participou, 104 votos, sendo 87, a pergunta, né você considera que o espiritismo valoriza adequadamente a contribuição das mulheres para a humanidade? Então, 87% disseram que sim, 13% disseram que não, que não valoriza. Então, é isso, e já vou agradecendo... É, pelo dia de hoje aí, mais uma vez parabéns a todas nós mulheres. Obrigada pela oportunidade de estar aqui aprendi de aprendizado. Eh, não Eu, é, gente, agradecer eu, também a oportunidade de estar aqui, aprendendo mais um pouquinho da técnica. Agora é a Cris está me ensinando aqui. Eu fico, eu sou o segundo <risos> reserva. <risos> tá bom, mas o tema hoje foi bem legal também, a homenagem para as mulheres foi muito bacana, né? Foi bem discutido, achei muito legal. Tá bom? Agradecer mais uma vez, desejar a todos hein, um excelente domingo aí em seus lares, com suas famílias, aproveitar esse lindo dia de sol aqui em São José no Brasil, né? Obrigado, gente. Bom dia. Galinha Agradecemos a presença da família Vivenciana por esse aprendizado maravilhoso de hoje. Agradecemos ao nosso querido Rodolfo Colevate, a Cleide, que está aqui conosco, é uma das das primeiras a participarem do programa Vivência Espírita como como espectadora, a Cris, ao Silvio, ao Poliopiero Maia, ao Luiz, ao Carlos Henrique, agradecendo a família Vivenciana desejando um ótimo domingo em família com seu macarrão com frango ou seu cardápio preferido mas sempre em família porque é a base da nossa sociedade hoje muito obrigado, Deus abençoe fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus hoje e sempre graças a Deus graças a Deus graças a Deus é Muito obrigado pela participação de todos vocês aí nos comentários, né? Mandando parabéns aqui para o Rui. Muito obrigado pelas felicitações aqui para ele. É... Obrigado, Rodolfo, que teve aqui com a gente hoje. É... Hoje o tema a gente sabia que ia ser variado mesmo, porque a gente ia falar sobre a semana kardeciana, mas ao mesmo tempo é... podia falar sobre a mulher, como nós falamos, e outros assuntos que apareceram, aproveitando o conhecimento do Rodolfo para a gente conseguir ilustrar um pouco mais aqui. É, alguém ligou? ou Não, o Zé Magalhães perguntou, é baseado na obra Espírita, a peça de teatro, vingança do judeu? É, é baseado num um clássico Espírita de J. Rochester. né Então, é Espírita, sim, a peça. Hoje, às 18 horas, no Teatro Colinas. Se vocês quiserem assistir uma peça espírita compareço lá no teatro Colinas às 18 horas começa é. a peça firmar bem o horário né porque 18, 18 horas 18 horas tá dia ainda né é, 18 horas ontem foi às 20 horas hoje às 18 horas Exato. né é, vamos agradecendo a todos então e encerrando aqui a nossa participação com a leitura aqui do livro palavras de luz de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. a o Rodolfo faz a prece para a gente. É, dia 9 de março, o que, que diz aqui a mensagem de hoje? Agradeçamos as contribuições que a bondade divina e a fraternidade humana nos estendem a cada passo. Mas não nos esqueçamos do dever de servir voluntariamente no bem de todos, a favor de nós mesmos, porquanto as leis do universo corrigem o mal onde o mal apareça. Contudo, em matéria de aperfeiçoamento moral, jamais constrangem a consciência. Do livro Encontro Marcado, capítulo 59, Auxílio e esforço próprio. Rui, quem estará conosco a semana que vem? A semana que vem nós teremos o pesquisador do INPE, que é nosso grande companheiro aqui de trabalho, o Sebastião Barreto, falando sobre o espiritismo e a ciência. Já solicitaram para ele que solicitaram para nós, para que nós entrevistássemos o, o Sebastião, então nós teremos a oportunidade de tirar ele do, do, do telefone para vir aqui uhum. fazer parte da mesa. Então, semana que vem o Tião é o nosso entrevistado, falando aí sobre espiritismo, sobre ciência, sobre é, essa experiência prática que ele tem aí de são 38 anos, são 38 anos de IMP. Uhum. Vamos, vamos convocar <risos> o Silvio para ficar no telefone. É. Ah, que legal. Rodolfo, a gente agradece mais uma vez vocês. se você pode fazer suas conclusões finais e fazer uma presta encerramento para a gente, por favor. Quer dizer, muito muito grato realmente para vocês, é sempre muito bacana estar aqui com com vocês. E muito feliz mesmo de estar podendo falar da semana cardesiana, das mulheres. E é isso. agradecer e agora também então nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre. Agradecer também por tudo que nós temos em nossas vidas, de desafios, de problemas para resolver e de soluções que nos são dadas pela nossa linda doutrina espírita que tanto nos consola e nos auxilia em nossa caminhada e que assim seja graças a Deus. Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.